Nagyvárosi dilemmá Műhelyi Beszélgetések a városról a városi létről. Köszönöm Önöket! Kolonzia Gábor. És Géza, és két vendégünk van, Hát Sándorné, az Érelánc elnökségi tagja és Hossó Andrá doktora, az Érelánc tanácsadója, és a témánk pedig? Hát a témánk pedig nagyon aktuális. és mostanában hát, egymást érik a különböző demonstrációk Budapesten, aminek hát nem is tudom, hogy örüljünk-e, én nem annyira örülök, hogy ilyen helyzet van, de ettől még ez tény. Pro és kontra, mennek ezek a tüntetések és ezek egyike volt az, amit az Érolán szervezett mikor is volt ez pontosan? Január 11-én, Január igen, amikor kellett volna a közgyűlésnek lenni az Éroláncban és ehelyett volt ez demonstráció pontosan azért, mert hát meguntuk azt, hogy ilyen mértékben be volna külföldről Magyarországnak a, a, a ügyeibe, és hogy a szuverenitásunk maradékát látjuk elveszíteni. Tehát ez nem azonos azzal a tüntetéssel, ami a közelmúltban volt a terén meg a Kosotorostéren, hanem még azt megelőzően volt az éroláncak ez a demonstrációja, Eh Amit hozzá kell tegyek, hogy nem kormánypáti oldalról szerveztük, hiszen ez egy önálló eh politikai eh szerveződés, eh hanem egyszerűen eh meggyőződésből, belső meggyőződésből és állampolgári eh öntoratból hogy valahol meg kell húzni a határt, hogy már lassan úgy érezzük magunkat, mint legrosszabb 50-es években, ahol mindenbe beleszóltak, és mindent tehát, kézi vezéreltek, és ennek a levegőjét látjuk elérkezni, és ezt követte aztán a, a közismertebb hát demonstráció ugye a Fősötterén és a kossó téren. Hát ennek a hátteréről szeretnénk most beszélgetni, hogy miért történt az, hogy egy megkérdetett közgyűlés helyett egy demonstrációt történt a Kossó-Torostéren. már ott tartunk, ugye ez az élőlánc szóra tényleg nem lehet azt mondani, hogy a kormánypárt része lenne, vagy az oldala lenne. Ennek megfelelően erről a demonstrációról nem is hallottunk igazából sajtóhíreket, legalábbis nagyon elvétve. Én nem találkoztam vele. Mennyien voltak egyáltalán, hogy úgy hújtólag erről azért hatalán. Talán a hallgató kedvé, ha már az van, hogy nem halani róla, pár szó az édőláncról a őket, hogy végig el tudják helyezni. Sok szép feladatot igen. Köszönöm szépen. Az illalánc Magyarországért egy olyan párt, amely 2005-ben alakult, arra, azzal a célral, hogy a fenntarthatóság elveit a lehető leggyorsabban a politika szintjére emelje, és a politikai döntéshozataloknak a, a, a, a háterébe, vagy, vagy előterébe helyezze, Ö, nyilvánvalóan nagyon nehéz feladat ö, Magyarországon egy új politikai erőt létrehozni, ezért az élőlánc kalandos utat járt be. 2008-ban szembesültünk azzal, hogy egy, egy második ökopárt, vagy magát zöldpártnak definiáló társaság is ö, színre rép, és itt nagyon komoly és súlyos döntéseket kellett meghoznunk, hiszen az előttünk álló lehetőségek közül a legvalószínűbb az volt, hogy megjelenik Magyarország politikai szinterén két parányi kis párt, amelyik egymással ujjaskodik az ökológiai politikai égisze alatt, és ez a nagyon súlyosan fontos és Magyarország jövője szempontjából a legjobb meggyőződésünk szerint Meghatározó ökológiai politika, fenntarthatóság politikája Villám gyorsan oda kerül, ahova a kisgazda politika, vagy akik még emlékeznek a szociáldemokrata párt történetére. Tehát így nem volt más választásunk, mint hogy egy kicsit hátrébb húzódtunk, és elkerülve ezzel a nyílt színen való konfrontációt és vártunk. Na most az illalánc Magyarországért továbbra is működött. Minden olyan témában megszólalt, amelyet elég fontosnak tartottunk ahhoz, hogy álláspontunkat kifejtsük, és sok olyan témában szólaltunk meg, ahol csak mi szólaltunk meg. Például mi vittük ki a közvélemény elő a Sukorói Kaszinó ügyét a, a májusban ott a, a Sukoron megszervezett tüntetéssel. Én személy szerint voltam annak az egyik szervezője. Aztán mi vittük ki a, a Bécsi a utcai Zeppelin projekt ügyét. Mi segítettünk az építészeknek abban, hogy ez is áttörje a, a nyilvánosság falát és hát sok témával foglalkoztunk menetközben. A most legfontosabb terület számunkra ez a magyar vidék jövője és a magyar Föld sorsa, amire meggyőződésünk szerint mind a 10 millió embernek nagyon-nagyon oda kéne koncentrálni, mert ha nem tudjuk a földjeinket és a természeti erőforrásainkat megtartani, akkor nincs miről beszélni. Értelmét veszti minden gondolkozás a fenntarthatóságról, hiszen a fenntarthatóság alapja, hogy az erőforrásainkkal hogyan gazdálkodunk, de ennek alapja, hogy egyáltalán legyen ráhatásunk, egyáltalán a mi kezelésünkbe, mi bírtokunkba legyenek az erőforrások. És hát ebbe a folyamatba, ahol a fenntarthatóság ügyeit következett képviseltük. Ebbe a folyamatba csapott bele az a, az a hirtelen jött helyzet, amivel január elején szembesültünk. Őszintén szólva, nekem már a karácsony előtti LMP demonstráció is nagyon különös volt. Én egy tapasztal demonstráló vagyok. 2005-ben a gazdatüntetésem végig ott voltam, a 2006-os tüntetéseken végig ott voltam. Mi mentettük az ártatlan áldozatokat, az élő lánc volt a, az első, aki nyilvánosan megszólalt november 3-án, az október 23-ai vér, vérfürdő után. Az egyetlen, aki nyíltan megszólalt ebben az ügyben. Szeretnék emlékeztetni, hogy a Fidesz is csak egy néma tüntetést tartott ö, akkor, és... Ö, tehát nagyon sokat tudok a demonstrációknak a jogi hátteréről és a lélektanáról. Akkoriban, mikor nagyon-nagyon elkeseredettek voltak a gazdák meg a, a 2006-os tüntetők, sokszor merült föl az, hogy, hogy lezárják a parlamentnek a, a bejáratát. És a jogászok mindig óvaintettek mindenkit ettől, mert ugyanis ez törvénytelen és abban a pillanatban, hogy egy demonstráció törvénytelen, a rendőrségnek kötelessége felszámolni, eljárni ellene, és ez már egy másik történet. Na most itt ugye a Siffer Andrásról mindenki tudja, hogy ő jogász, tehát itt nem tévedésről volt szó, hanem egy szándékos provokálásáról a magyar rendőrségnek és a magyar kormánynak, hogy kénytelenek legyenek eljárni, rendőri intézkedést foganatosítani, hiszen a törvényt megsértették, és ilyenkor nincs mérlegelési lehetősége a rendőrségnek, hogy na most akkor nem kell betartani a törvényt, máskor meg igen. Így aztán szép képek mehettek külföldre még karácsony előtt arról, hogy a parlamenti képviselőket elhurcolják. A magyar rendőrök, és utána közvetlenül Szilveszter hozzá, után. Azért az a demonstráció az a végén bohozatba. Hát ez furnak, egy másik téma. A, de a, nézze. és a mesterázi bevezetés. Igen, magát, de most ennyire nem is dolog, akarok ebbe belemerülni. <gül> a tény az, hogy... <gül> tény az, hogy a külföld felé, tehát én nagyon-nagyon széleskörű külföldi kapcsolatokkal rendelkezem. A külföld felé ez úgy ment ki, hogy hát Magyarországon tényleg nagyon nagy baj van, mert a rendőrök viszik el a képviselőket, parlamenti képviselőket. Tehát ez egy kreált szituáció volt. Utána az ünnepek után alig, hogy felocsúdtunk, rácsodálkozhattunk arra az operaházi tüntetésre, ami aztán úgy ment ki a külföldi közvélemény felé, jöttek a külföldi telefonok nekem, hogy telefon látom, hogy ott tüntetsz az operaház előtt, hát micsoda szörnyű tragédia, hát ez szörnyű, és veletek érzünk. Na most ugye nem én tüntettem az operaház előtt, és hát eztán folytathatnám, de ugye aztán a folyamatok ö, ö, egy, pillan, egy ponton oda jutottak, hogy összeállt egy olyan kép, hogy egy egy olyan átfogó támadás indult Magyarország ellen, ami, amiben a külföldi közvéleményt kvázi felkészítették arra, hogy a magyar kormány főt leváltják, és ugye innen kezdve Magyarország elvesztette, elvesztette volna a szuverenitását, aztán ugye jöttek a leminősítések, amik azt a csekékek is nagy erőfeszítésekkel elért eredményt, ami az ország stabilizálása irányába folyt, lenullázták, és aztán ugye külf, külföldi pénzügyekben, nemzetközi pénzügyekben jártas szakemberekkel konzultálva arról következtetésre jutottunk, hogy most azonnal lépnünk kell. Ne haragudjanak, hogy hosszúra sikerült, de ezáltal a háttereben... Az el kéne mondani, hogy miért kell emiatt mert hát leérték el, és leminősítésben nem csak Magyarország részesült, hanem tulajdonképpen egész Európát leminősítették. Igen, csak hogy az a helyzet, hogy magyarország, én most a többi országról nem akarok beszélni, de Magyarország leminősítésének nem volt valós gazdasági és pénzügyi alapja, és hát ezt nálam avatottabb szakemberek mondják. Jó, Andrea. Így van, hát a, a, a leminősítés nem azért történt meg, mert Magyarország gazdasági helyzetében valamilyen látványos romlás állt be hirtelen, ami a, a fennálló minősítést, minősítés fenntartását nem indokolta volna, ez része egy olyan pénzügyi, Hát erős szó a támadás, de tulajdonképpen hát mondjuk azt, hogy spekulácia. Egy olyan pénzügyi spekulációnak, ami nyilvánvalóan a, az ország gazdasági stabilitása ellen irányul. Nem összeesküvés teóriáról van szó, ennek megvan a maga menete a pénzpiacokon. Én abban dolgozom több mint tíz éve, úgyhogy eléggé jól látom, hogy hogy megy a dolog. De azért a kérdésre válaszoltam a szűk kérdésre, de azért azt mondanám, hogy a fellépés szükségességét nem a leminősítések indokolták. tehát. Arra, hogy a magyar civil társadalom megmozduljon, fellépjen, és a, a polgároknak az a része, aki nem kívánja leváltani a törvényesen megválasztott kormányt, az kimenjen az utcára és közölje ezt a véleményét, arra azért volt szükség, mert roppant egyoldalú, az az információ és tájékoztatás, ami Magyarországról kijut a világba. Tehát az lehet, hogy akik itthon élnek, azok pontosan tudják, hogy az a néhány ember, aki odaláncolta magát, meg, meg az operaház előtti tüntetés, az, az egy meglehetősen szűk körre korlátozódott. De ezt a világban nem tudja senki. Um, általában, mint hogy 2006-ban is, a tájékoztatás egy oldalú. Tehát az a tüntetés, az kijut. Nekem is azt mondták a kollégák és a barátok, hogy milyen borzasztó, hogy diktatúra van Magyarországon, és nekünk már megint védekeznünk kell egy autokrata kormány ellen, és velem is mindenki egyetértett. <kül> nem győztem magyarázni, hogy ezért annyira nem kell szomorkodnunk. Viszont a mi oldalunkról, pontosabban azokról, azoknak a polgároknak az oldaláról, akik, akik nem akarják leváltani ezt a kormányt, lehet, hogy elégedetlenek a kormány politikájával, vagy bizonyos döntéseivel, de nem akarják leváltani ezt a kormányt, azoknak a véleménye nem jut el külföldre. Nem jut el itthonról, és az ide akreditált külföldi tudósítók sem jelentenek róla. Na most nem is jelenthetnek addig, amilyen, amíg nem nyilvánítunk ilyen véleményt. Tehát, hogyha Hogyha egymás között tudjuk, hogy egy páran tüntetnek a kormány ellen, de tulajdonképpen a többség nem kívánja leváltani a kormányt, de ennek nem adunk valamilyen kifejezési formát, akkor ezt nem fogja tudni a világ, mert ugye a néma gyereknek anyja sem érti a szavát. Na most de. azt még hagyd tegyem hozzá, ne haragudjon, hogy most már azért volt néhány eh, megmozdulás, az élőláncé, a nagy tüntetés múlt szombaton, ami tényleg grandiózus volt, hát azért a belügyminisztérium 400 ezer emberről beszélt, a szervezők 1 millióról, hát Tegyük valahova a kettő közé, mondjuk, hogy konzervatívan becsüljük. Az MTI 100 ezerről beszél. Az MTI 100 ezerről beszél, de én magam is ott voltam szombaton, és én tudom, hogy nem 100 ezer volt, hanem ennél jóval több. 200 ezer ember volt. Pontosan, aki ott volt és látta, egyébként légi felvételek is készültek, az pontosan tudja, hogy nem 100 ezer ember volt. Tehát, hogy az MTI miért így számol, az az MTI dolga, de mi, akik láttuk, nagyon jól tudjuk, hogy ez nem 100 volt. A nagyon érdekes dolog most már az, hogy egyrészt hogy az MTI mért százezret mond, de a nagyon érdekes dolog az, hogy én szombat éjszaka felnőttem a, a számítógépem mellett, és lestem, hogy milyen híradások jelennek meg a nemzetközi sajtóban. Én egyébként munkámnál fogva is nézem a nemzetközi sajtót, mert ez hozzá tartozik a tevékenységemhez, és több nyelven nézem. Tehát néztem nyilván nem az összes sajtóterméket, de a fősodrású, hogy ilyen elegánsan fejezem ki magam, fősodrású terméket Angliában, Amerikában, Kanadában, Olaszországban, Spanyolországban és Franciaországban. Ezt így... Ja, ja. És ja. találtam három rövid hírt, a BBC News, a Reuters és az AFP uh, tudósított egy bekezdésben arról, hogy néhány tízezer ember, néhány tízezer ember, azt az egyik százezret mondott, a többi néhány tízezer ember tüntetett Orbán mellett Budapesten. És aztán gondoltam, hogy szombat van, és, és nem volt még idejük sem a fényképeket megnézni, sem kiküldeni a hosszabb összefoglalásokat, de hát azóta sem jelent meg igazából semmi a legtöbb médium, elhallgatja, mintha meg sem történt volna, és ezért azt nem szabad hinni, hogy nem tudnak erről az eseményről. Tehát hogy lehet az, hogy az operaház előtti tüntetésről hosszas, fényképes, felháborodott riportok szere szere szerepeltek minden sajtóorgánumban az egész világon, egy félmilliós, mondjuk, hogy félmilliós tüntetésről, pedig semmi, miután a nemzetközi sajtó hetek óta cikkezik Magyarországról. Tehát azt sem lehet mondani, hogy nem lényeges ez a kis ország, hogy itt mi történik, senki nem tudja, hol vagyunk, nem foglalkozik a tüntetésekkel, mert Magyarország hetek óta minden sajtóorgánumban előfordult, elítélő szemszögből. Az ember azt gondolná, hogy nyugodtan sajtóbb szabadság van, és ezek független sajtóorganumok. Igen, olyan függetlenek, hogy, hogy például Dániában egyetlen egy média sem szólt, egyetlen egy szót sem erről a múlt tüntetésről. A Úgy, hogy, hát, de ugyanakkor viszont tudósított a klubrádió elleni tüntetésről, hogy tűzezres tüntetés volt a Magyarországon. És egy, volna egy elég fontos kérdés, ami, ami rólunk is szól, akik a műsort készítjük, és a és a hallgatókról, hogy én azért láttam a érőlánc fölívását a tüntetés és abból nyilvánvaló volt a számomra, hogy ez nem, ez nagyon nem ugyanaz a szándékú tüntetés, mint ami szombaton volt, hanem sokkal inkább, egy most amiről beszélünk, sokkal inkább egy látleletnek a, egy egy-egy-egy egy, tehát a a világon folyó folyamatoknak a működését kívánjuk, remélem, vagy, vagy szeretném én legalábbis kutatni, mint az, hogy ez azt jelenteni, hogy most az Orbánisták ülnek itt, és most, most akkor ez egy ilyen, hogy mondjam, Fidesz műsor, mert erről nagyon nincsen szó. Igen, én ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy aki érdemes pontosan elolvasni a felhívásunkat, Yeah. <laughs> mi Magyarországért szerveztük ezt az akciót, Magyarország szuverenitásáért, és az igazságért, mert össze-vissza hazudoznak a világban rólunk, és ez csak azt tudja igazán pontosan, aki olvassa a nemzetközi sajtót, egy átlag magyar állampolgárnak fogalma sincs, hogy mi zajlik ellenünk. Január 18-án például ugyanabban a Dán sajtóban, amelyben a kormánypárti tüntetést elhallgatták, Konrád Györgynek a, a cikke jelent meg, és aminek a, a fő mond valója az, hogy Magyarország egy szemétország. De ugyanez megjelent Spanyolországban is. Így van, így van. Na most természetesen az é, aki, aki ismeri vagy egy picit is ismeri az élőláncot, az tudja, hogy talán mi vagyunk a leg, uh, racionálisabban, racionálisan és mindenféle politikai háttérindítatás nélkül kritikusak a kormány működésével, uh, és azt mindig, mindig el is mondjuk világosan, hogy, hogy tehát mi, nem, uh, tehát mi nem elvakult Orbán ellenesek vagy Orbán hívők vagyunk, mi Magyarország hívők vagyunk, és azt nézzük minden esetben, minden konkrét esetben, hogy ez most hasznára van Magyarországnak, szolgálja-e, Magyarország fenntartatóságának az ügyét vagy nem. Tehát ebben az esetben is azt fogalmaztuk meg, hogy támogatjuk azt a politikát, amelyik Magyarország szuverenitásának a megtartására irányul. És ez ez az üzenetünk. Ez nem feltétel küli támogatását jelenti a jelenlegi kormánynak, de azt tudomásul kell venni, hogy a jelenlegi kormány egy demokratikusan megválasztott kormány, és azért van ilyen nagyon jelentős többsége kétharmada a parlamentben, mert a magyar választók nagyon komolyan és nagyon határozottan szerettek volna megszabadulni attól a, azoktól az erőktől, akik az előző nyolc évet Végig vezényelték, akik 2006 ban rátámadtak a saját népükre, akik képesek voltak emberek életét megnyomorítani, tehát a két harmad ennek köszönhető, és ezelőtt fejet kell mindenkinek hajtani. Természetesen alapvető érdekünk, hogy ez a jelenlegi kormány jól csinálja a dolgokat, és efelől nagyon sokféle kritika és aggodalom fogalmazódik meg ugye erről is fogunk majd erről beszélgetni, beszél. de, de ez nem azt jelenti, hogy minden rossz, amit csinálnak. Én úgy látom, hogy vannak dolgok, amikben egyet lehet érteni, és vannak dolgok, ahol úgy látjuk, hogy nem jó irányba mennek a dolgok. De akármilyen irányba mennek a dolgok, elfogadhatatlan, hogy külföldről mondják meg Magyarországnak, mm. hogy ki legyen az ő kormánya, külföldiek fogalmazzák meg az ellenvetéseiket a, a kormány működése ellen, és tanácsolják azt, magyar sajtóorgánumokban, például a 168 órában, hogy mindenféle eszköz megengedett Orbán Viktor eltávolítására egy amerikai állampolgár nyilatkozik így. Ez tökéletesen elfogadhatatlan. Tehát attól függetlenül, hogy valaki egyetért Orbán Viktor politikájával, vagy sem, hogyha számít neki Magyarország és a magyar függetlenség, akkor igenis ki kell, hogy álljon a jelenlegi kormány mellett, mert ezt csak magyarok válthatják le, ha akarják. Igen, én azt írtam a barátaimnak, a külföldi barátaimnak, hogy a magyar kormány kritizálása, vagy Adott esetben szükség esetén leváltása mi dolgunk. Így van. A, a, a függőségnek a miben létéről kéne egy kicsit szerintem beszélünk, mert, mert ugye ez nem egy látványos függőség, és nekem az a gyanúm, hogy az a fajta függőség, mert ez a fenntarthatóság gondoltával elég erősen összefügg, és hogy az egész világ miért nem fenntartható, miért megy egy olyan irányba, ami, ami, hát mondjuk úgy, hogy romba is döntheti nagyon könnyedén ezt az egészt, hát szerintem egy igen egy gyenge lábakon álló konstrukciót, főleg gazdasági konstrukciót, hogy ennek a miben léte hogy fogalmazható meg igazán, hisz ez nem egy, ez, ez most ugye egy bizonyos felület, a sajtón van megjelöl hír, az egy jelez valamit, jelez mondjuk azt, hogy van egyfajta vélemény, ami a sajtóból kívül, és van egy másik, ami, ami pedig ott elakad. De ez mondjuk lehet az újságíró társadalomnak a, a tipikus beállítottsága, ami egyébként mindenütt jellemző. Tehát ez, ez idáig még nem rendkívüli. De, de hát nem a nem, a, azért azt nehezen tételezem föl, hogy mondjuk az újságírók irányítanák a dolgokat, még akkor is, hogyha a, a vélemény formálásnak a végső eszközei ők, tehát ők írják le a, a szavakat, vagy ők nyomják meg a gombot, amitől megjelenik a bejegyzés egy oldalom. Érdekes egyébként a kérdés, maga a téma érdekes, mert egy nagyon fontos dologra világít rá, hogy hihetetlenül nagy hatalma van a médiának. Tehát talán nem is, így a mindennapokban nem is gondoljuk, hogy mennyire. Most konkrétan itt ezekben az esetekben tehát egy átlagos állampolgár nem tud máshonnan tájékozódni csak a médiából. És annak is ugye általában csak egy szeletéből, mert nem olvas el mindenki minden újságot, vagy nem néz minden TV-csatornát. És hogyha nagyon ajánlom mindenkinek, hogy egy konkrét esemény, aminek mondjuk van politikai tétre, tétje, menjen el, legyen ott, tapasztalja meg, és utána olvassa el róla a baloldali média, a jobboldali média, mit ír. Rá fog jönni, hogy a médiából az igazat szinte soha nem fogja megtudni. De egyik oldaltól sem. Hát igen, többé-kevésbé egyik oldaltól sem, de van azért most olyan oldal, aki, aki nyíltan és nyilvánosan hazudozik, meg van olyan, aki hát úgy igyekszik, <gül> igyekszik elmondani az Jó, igazat. Mondjuk, hát, mint a Civil Rádióban, megpróbáljuk ezt a harmadik, hogy mondjam, Tiszteletre partot. Tiszteletre <gül> méltó vállalkozás. <nem>, <gül> Ilyen értelme nem is. Soroljuk magunkat a médiához, természetesen a jellegénél fogva az, de, de részben azáltal, hogy, hogy minket nem fizet senki, ha mi véleményünk nem azért van, mert fizetést kapunk, hanem önkéntesként ülünk itt. Azt a véleményt mondjuk el, ami, amit úgy érezzük, hogy, a, hogy el kell mondanunk, nem lehet diktálni, és a rádióban sincsen erő, ami ezt diktálhatná. Hát igen, ez, ezzel mindent elmondott. Tehát ez egy független rádió, és ez egy óriási érték, hiszen... Ezzel együtt a civil rádió messze nem szélsőséges soha. Ez, ezt hozzá kell tenni. Hát talán éppen azért, igen. mert az igazságot keresi. Tehát azt gondolom, hogy olyan... Időket élünk, hogy már nem lehet nem beszélni arról, hogy nagyon-nagyon komoly veszélyek fenyegetik a világot, és a világban különösen Magyarországot. Most valami egészen különös történelmi együttállás okán Magyarország fókuszban van, és nem pozitív értelemben, és nem azért, hogy most elítélnek minket, vagy nem. Valamiért nagyon, nagyon kell ez az ország valakiknek és én meg azt gondolom, hogy nekünk is szükségünk lenne rá ennek a 10 millió embernek, aki itt él, és ez a tét. Na most nyilván az emberek csak akkor tudnak helyesen ítélni, hogyha az igazság birtokában vannak, és ezt akadályozzák a hazug médiák. Na, de akkor az igazságnak, hajban, miben létére, hogy miben vétélre, hogy miféle igazságra van szó. Én azt szeretem kérdezni ezzel a kapcsolatban, hogy megint is a naiv van tettem fel a kérdés, hogy ezek a külföldi minősítő intézetek. Megint csak azt gondolná az ember, ezek függetlenek. Mm. Ö, és, és ha legalábbis, akkor azt várhatna az ember, hogy ha már többen vannak, akkor az egyik esetleg így gondolja, a másik meg úgy gondolja, de ez, hogy egybehangzóan ö, ö, fogalmaznak meg olyan minősítést, aminek nincs ad, igazán alapja, ez legalábbis feltűnő. Hogy, hogy működnek ezek? Hogy, hogy van ez? Ugye három nagy minősítőintézet van. Um, a Standard and Poor's, Moodies és a Fitch. Yeah, ez a három nagy világszerte elismert uh, minősítőintézet van. Um, ezek úgy működnek, hogy um, az elemzők akik a minősítési javaslatot teszik, azok elmennek, tárgyalnak az illető vállalat, bank vagy ország hivatalosaival, felmérik a számok alapján a helyzetet, és a, a minősítő intézet megszabott kritériumai szerint javasolnak valamilyen minősítést. Ezt aztán egy bizottság megtárgyalja, és meghozzák a, a minősítést. Most annak, hogy milyen alapon minősítenek, annak van egy kritériumrendszer. A bizottság az kikből áll? A bizottság az, a, az adott uh, minősítő intézet uh, magasabb beosztású uh, Szakértői. szakértőiből áll, uh, rendszerint. Én magam dolgoztam az egyiknél nagyon régen, az egyiknél a három uh -huh. közül. Um, én magam is egy ilyen elemző voltam, aki nem ország, de bank minősítésekkel foglalkozott, és ez úgy működött, hogy az ember elvégezte ezt a vizsgálatot, elvégezte az elemzést, megírta a jelentést, tette egy javaslatot, hogy milyen minősítést javasló, de ez nem az én döntésem uh -huh. volt, és nem a kollégáé, akivel párban csináltuk ezt, hanem volt egy minősítő bizottság, amelyik a magasabb rangú vezetőkből, és az úgynevezett minőség ellenőr, ből állt, aki, aki ismeri a, a, nem ez ez szigorúan szabályozó. Egy, egy nagyon fontos kérdés, ugye mert minősíteni valakinek a helyzetét, mondjuk egy, egy egy bank. nagyon sokféle oldalról lehet, hisz lehetne ezt a betétes oldaláról, vagy a, nem, nem lehet ezt akkor... lehet ezt minősíteni tulajdonosi oldalról. Nem nem nem nem, nem bocsássa meg, akkor ön félreértettem. Talán más az elejét nem, nem, minden nem? hitelminősítő minősítő intézet. Minden hitel benne van a nevében. Hitel minősítő intézet, credit rating agency, a hitel nyújtó szempontjából minősíti az intézményt. Ez a feladat. És nem a hitel felvevő szempontjából? Nem a hitelfelvező szempontjából, tehát hogyha én mondjuk egy országot minősítek, akkor a minősítő intézet azt nézi meg, hogy annak az országnak milyen a hitel képessége, ami két dolgot foglal magában, a visszafizetés képességét és a visszafizetésre való hajlandóságot. Itt jön be a politikai a elem. Ez a ad... Egy kockázatról, egy, egy képet. Az ős Nem számukra? mindenkinek ad, <coughs> bocsássam meg, mindenkinek ad egy kockázatról, egy képet, aki hitelt nyújt annak az országnak. Tehát, hogy konkrétan lefordítsuk ezt mindennapi nyelvre, Magyarország adós, igaz? Magyarország adós ország, Magyarország évtizedek óta úgy él, hogy adósságot görget maga előtt, felvesz nemzetközi hitelt, amiből fizeti az előző hitel kamatait, igaz? Ez így folyik. Na most ki az, aki Magyarországnak hitelez a nemzetközi befektetők? Yeah. Nemzetközi befektetők, én magam is egy nemzetközi befektető vagyok. Hmm. Igaz? Azok mi hogy kicsit. A csodák. nemzetközi befektetők, azok olyan. pénzúgy van. olyan intézményes befektetők, akik nagy pénzösszegek fölött rendelkeznek. Tehát bankok, biztosítottársaságok, nyugdíjalapok hitelszövetkezetek, vagyonkezelők. Olyan vagyonkezelők, ahová más intézmények és magánemberek is beteszik a pénzüket, hogy a vagyonkezelő kezelje számukra ezt a pénzt. Ezek az intézményes befektetők. Az intézményes befektetőknél nagyon sok pénz van. Nagyon sok a likviditás, nagyon sok az olyan pénz a világban, ami elhelyezést keres, méghozzá a jövedelmező elhelyezést. Tehát van mondjuk egy, egy vagyonkezelő, aki szeretne egy portfóliót összerakni, tehát különböző papírokba betenni az ő ügyfeleinek a pénzét. Itt van a magyar állam, kötvényeket ad ki, államkötvényeket. De ahhoz, hogy a vagyonkezelő, vagy bárki megvegye ezeket a kötvényeket, valahol el kell helyeznie, hogy mennyire kockázatos ez a ez a papír, ugye? Mert a, a vagyonkezelőnek rengeteg lehetősége van, hogy a pénzét elhelyezze. Nem csak magyar állampapírba teheti, hanem az egész világot behálózzák az ő érdekeltségei, és beteheti országpapírba, vállalati papírba kötvénybe, részvénybe, tehát nagyon sokféle olyan pénz elhelyezési lehetőség van, amik ő választani kell. Ehhez kell az az iránymutatás, hogyha ő magyar állampapírba teszi a pénzét, ez neki milyen kockázatot jelent, illetve az a kamat, amit a magyar állampapír fizet, az elége ahhoz, hogy az ő kockázatát fedezze. Na most ezt nagyon egyszerűen így, így kell felfogni. Na most eddig, a minősítő eddig ez a intézet, ez egy nagyon fontos dolognak A A intézet ebből. az... az Mm -hmm. Igen, tudni tudnik. Gondolja meg, hogy ha ön egy vagyonkezelő, és több ezernyi befektetési lehetőség áll az ön rendelkezésére, akkor hogy fog választani? Úgy, hogy, hogy a, a portfólióját bizonyos paraméterek szerint állítja össze. Tehát azt mondja, hogy ilyen jellegű kockázatot vállalok, és ezért körülbelül ilyen hozamot várok. Ezeket a paramétereket így be kell lőni, akkor, akkor tudja, hogy körülbelül milyen sávban fektethet be. Na de hogy, hogy ítéli meg a kockázatot, és a, az ennek megfelelő hozamot? Így jönnek be a minősítő ügynökségek, akik egyébként, magánvállalatok, tehát ezt tudni kell, hogy a minősítő intézetek azok nem állami vagy nemzetközi szervezetek, ezek magánvállalatok, amelyek kidolgoztak valamilyen minősítési rendszert különböző kvantitatív és kvalitatív paraméterek alapján. Ők ezt közlik is, hogy mik ezek a, a paraméterek, tehát ez nyilvános. Uh -huh. És akkor van egy minősítési rendszer. Ők elmondják egyébként a maguk véleménye és minősítése mellé, hogy ez az ő magánvéleményük. Tehát ez nem befektetési tanács, ez az ő véleményük, hogy az ő paramétereik szerint milyen kockázatot jelent ez a bizonyos papír. Uh -huh. De, amit ők minősítettek. Az mindenkinek a saját felelőssége, hogy akkor megveszi-e, és hogy ezt a minősítést, ezt a besorolást elfogadja-e. Ugye? Igen ám, de mivel nagyon sok befektető van, és nagyon sok befektetési lehetőség, tulajdonképpen a minősítő ügynökségek fogódzóvá váltak. Egy olyan mankóvá váltak a befektető társadalomnak, amit használnak, mert a minősítések alapján, a minősítések segítségvel tudják összehasonlítani a befektetésre váró Eszközöket. Tehát mondjuk vannak A minősítésű papírok, és akkor az lehet kínai papír, magyar papír, német papír, akármilyen. Ezzel hasonlítja össze, hogy ezek mind az A kategóriába tartoznak, tehát az A minőségnek megfelelő kockázatot képviselik. És akkor annak alapján hasonlítja össze a hozamot. Van egy A minősítésű papír, az egyik 3%-ot a másik 4%-ot, nyilván a 4%-ot. Nem ennyire egyszerű, mm. egyéb szempontok is vannak, de azt. És azt gondolom, ő... akkor vannak olyanok, amik rosszabb minősítést kapnak, de mondjuk magasabb kamatot fizetnek. De magasabb akkor kamatot fizetnek. Ilyen forró. Így... Papírokat is megvehet. Na most ez, ez sem ennyire ez sem ennyire mm. egyszerű, de az eredeti kérdés, amit ön feltett, hogy milyen szempontból minősítenek a minősítők, mindig a kölcsönadó szempontjából. Tehát mm. ő mindig azt minősíti, hogy az az adós, aki hitelt vesz fel, az mennyire hitel képes, mennyire képes, és mennyire hajlandó visszafizetni az adóságát. Most ez beli... eddig egy rendkívül hasznos és fontos intézmény. Akkor mi, mi a baj vele? Az a baj vele, hogy nyilvánvalóan semmilyen rendszer sem tökéletes. A minősítések sem mindig tökéletesek, és az is igaz, hogy nagyon sokszor azért a minősítésekben is meg lehet figyelni bizonyos elfogultságot, sőt, talán kettős mércét is. Ez majdnem, hogy elkerülhetetlen, mert a minősítők is emberek. Nem védem őket, nem, nem erről van szó, de megnézik a számokat, és akkor, ha mondjuk, mondjuk vegyük Magyarországot. Ez egy nagyon, nagyon érdekes példa. Magyarország számai nem is annyira rosszak. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a magyar makróhelyzet jó, mert véleményem szerint itt nagyon, sok, nagyon súlyos gazdaság-szerkezeti problémák vannak, de az talán egy másik téma lenne. De ha a számokat nézi meg valaki, akkor nem olyan rosszak azok a számok, hogy amiatt le kellett volna minősíteni. És itt jön be aztán a, a politika és a sajtópropaganda. Mit hall a minősítő? Mit hall a vagyonkezelő? Mit hall a a befektető, aki mondjuk magyar papírokat akar venni. Bármelyik újságot nyitja ki, bármelyik nyugat-európai vagy észak-amerikai országban, azt fogja látni, hogy Magyarországgal probléma van. Magyarországon politikai válság van. Magyarországon egy leváltandó kormány van. Magyarországon diktatúra van kibontakozóban, ez egy, ez egy um, diktatórikus, elnyomó, demokráciát ellenző, nem az európai értékeknek megfelelő, és foly folytathatnám ezeket, mint most az elmúlt néhány nap alatt szedtem össze különböző um, és mit, lát, mit lát a minősítő? Azt látja, hogy hát itt valami borzasztó politikai probléma van, és ez az ország olyan útra tért, hogy nem fogja tudni, vagy talán nem akarja visszafizetni az adósságát. Leminősítem. minősítem. Ez ennyire egyszerű, még egyéb motiváció is lehet mögötte, hát, lehet, nem tudom, Lehet egy olyan tőle. dolog, mert azért át kell térni, mert ez, ez rámutathat azokra a struktúrális problémákra is, amit mond, hogy mondjuk, ha ez teljesen ilyen, hát a pénztulajdonosok oldaláról nézem a dolgot, egyáltalán nem megnyugtató egy olyan ország, amelyik, előzmények nélkül vet ki külön adókat, rendezi át a, a nyugdíjalapokat, stb., anélkül, hogy ennek a, a, a. hát ez mindenképpen sérti azokat, akik a pénzüket biztonságba szeretné tudni, szeretnék tudni, vagy pedig éppen úgy gondolták, hogy Magyarország a fejös tehén. Én azt hiszem, hogy az utóbbiről van szó. És nagyon fontos, hogy itt Csak, néhány gazdasági, gazdasági dolgot talán tisztázunk. De, hogyha én kölcsön adok valakinek, és és ezt jó hiszeműen teszem. Tehát ez egy tiszta ügylet, kölcsönadok önnek, mondjuk, akkor engem az érdekel, hogy ön vissza tudja-e fizetni. Ezért én azt szeretném látni, hogy az ön körülményei olyanok, hogy dolgozik, hogy pénzt keres, hogy el tudja látni a családját, mert nyilvánvalóan, ha kell... mondjuk megsorolom a szomszédomat, hogy azért, mert a szomszédom adjon nekem, nem tudom. Na, várjon, ha ön büntetett előillető, akkor én eleve nyilván nem adok önnek kölcsön. Ez ennyi egyszerű. Ami a bankkülönadóka, hogy mondjam el a gondolatmenetet, jó? Tehát egy jó hiszemű ö, kölcsönnyújtónak az a lényeges, hogy akinek a kölcsönt adta, az vissza tudja fizetni. Azt rendszerint úgy lehet normál körülmények között visszafizetni, mondjuk beszéljünk egy országról, ha az az ország növekedést tud felmutatni. Tehát normálisan működő gazdasága van, növekszik, és a megtervelt nyereségéből, mert egy országnak is az van, ugye a bruttó nemzeti össztermék, amit nagyon szépen GDP-nek hívunk magyarul, ugye, ebből tudja fedezni az adósságát. Na most... Itt a probléma az, hogy nagyon-nagyon régen e, már szétváltak a különböző típusú gazdaságok. Itt 1990-ben megváltozott a politikai-gazdasági rendszer, vagy legalábbis azt gondoltuk, hogy megváltozott. Igazából olyan nagyon nem változott meg, mert ha például azt nézzük, hogy a gazdaság milyen helyzetben van, ez nem egy önálló gazdaság, ami itt kialakult az elmúlt húsz évben, az egy meglehetősen torsz szerkezet, az egy gyarmati gazdaság, nem egy önálló gazdaság tulajdonképpen nem is magyar kézben van a, a gazdaság. Most a kölcsönadók rááltak arra, hogy ez az ország el van adósodva, viszont nagyon jó kamatot fizet az adósságára. Ami egyébként egyre több, mert ez már visszafizethetetlen. Tehát aki, aki megnézi a számokat és a, a, a különböző paramétereket, az tudja, hogy ezt az adósságot nem lehet kifizetni. De ez egy nagyon jó dolog, mert itt van az adósság, aminek fizetjük a kamatait. Egyfolytában fizetjük a kamatait. Na most mihez szoktak hozzá? Ahhoz szoktak hozzá, hogy mondjuk a nemzetközi valuta alap megmondja a mindenkori magyar kormánynak, hogy milyen intézkedéseket kell hozni ahhoz, hogy biztosan tudják fizetni az adósságot. Ugye? Olyan intézkedéseket kell hozni, hogy belső megszorítások révén az állami kiadásokat minimális. Most nagyon egyszerűsítve mondom, tehát ennek, ennek nagyon sok árnyalata van, nagyon egyszerűsítve mondom a sémát. Jó? Belső megszorítások, megmaradjon annyi pénz, hogy a külső adósságot fizetni lehessen, egyébként pedig ez egy jó formán külföldi tulajdonban lévő gazdaság, amelyik hozzá, és a külföldi tulajdonosok hozzá is jut, szoktak ahhoz, hogy tulajdonképpen itt majdnem mindent meg lehet tenni, és igen magas haszonkulcssal lehet dolgozni. Tehát amikor ön azt mondja, hogy egy olyan ország, ahol különadókat vezetnek be, és nem is tudom mit mondott, még nyugdíjpénztárakat szüntetnek meg, most ez, ez az, ami a külföldi sajtóban lehet olvasni. Banki különadókat nem csak Magyarország vezetett be, banki különadókat bevezettek az osztrákok, és milyen érdekes, hogy az osztrák bankok de itt de mennyire, a, mértéke mennyire, mennyire, ne, nem a mértéket, Nem a mértéket kell nézni, a mértéke nyilvánvaló módon változni fog ország és helyzet szerint. Banki különadót bevezettek az angolok is, méghozzá meglehetősen súlyosat. A franciák is beszélnek róla, és számos más országban. Egyéb különadókat, például Angliát én elég jól ismerem, ugye, bevezettek különadókat a közművekre. Mert hát, amikor privatizálták a közműveket, nagyon olcsón sózták el őket, hatalmas profitra tettek szert, jött az exchequer, az ottani pénzügyminiszter, és kivetette rájuk a különadót. És érdekes módon nem olvastam a világon sehol, hogy Anglia csődbe fog menni, Angliában diktatúra van, Angliában autarkia van, Angliában ez van, az van, hanem azt olvastam, hogy, hogy extra profitra tettek szert a közművek, és a... A pénzügyminiszter megadóztatta Ezt őket. Köszönöm szépen, ha úgy Egyszeri, észük, ez egy elég szocialista rendkívüli... intézkedés. Most néze, hagyjuk, most ezeket, hagyjuk csak ezeket, két, ezeket a dolgokat. Csak Én nagyon-nagyon nem vagyok híve ezeknek a címkéknek. Tudja? Mert itt már régen nem arról van szó, hogy szocialista, vagy kommunista, vagy kapitalista, hanem arról van szó, hogy egy ország normálisan működjön. A gazdaságot nem lehet címkék mögé beszorítani. Minden egyes kormánynak, minden országban az lenne a kötelessége, hogy a saját gazdaság Érdekében hozzon intézkedéseket. Egyetértünk vagy nem, nyilvánvalóan a megadóztatott közművek nem értettek ezzel egyet Angliában, főleg azok az igazgatók, akik így veszélyeztetve látták a saját prémiumokat. Persze, hogy nem értettek egyet, megírták a cikkeket, az adó állt, és kifizették. És nem láttam óriási nemzetközi felháborodást, és nem láttam, hogy a minősítő ügynökségek leminősítették volna Angliát, amelyiknek az adóssága magasabb egyébként a GDP-hez viszonyítva, mint a magyar. Tehát ez, ezek, ezek ilyen nagyon érdekes dolgok. Megadóztatták az olajvállalatokat. Külön. Külön adott tett rájuk a pénzügyminiszter. Olvasott ön erről felháborodott cikkeket mondjuk a HVG-ben? Nem, ugye? Úgyhogy a címkéket hagyjuk, az, hogy a bankokat megadóztatta a kormány, az egy teljesen logikus lépés volt, Főleg akkor, ha megnézzük, hogy milyen rendkívüli extra profitra tettek szert ebben az országban az elmúlt tíz évben, extra profitra, tehát messze meghaladva a, a világban látható normál nyeresség szintjét a bankoknak, és higgyel, hogy én tudom, hogy az milyen, mert végignéztem és, és foglalkoztam velük, és bankokat hiteleztem éveken keresztül. Úgyhogy higgy el nekem, hogy ők nagyon-nagyon jól jártak itt, extra profitra tettek szert hosszú éveken keresztül, és amit végül is a deviza hitellel csináltak ebben az országban, az tulajdonképpen műhiba volt. Orvosi nyelven ezt műhibának lehet hívni. Tehát nagyon sok szempontból Ez Kinek a műhibája? Ki, ki az a a ki bankok elköveti. műhibája, a bankok műhibája, akik hibás terméket, hibás terméket tettek a piacra, és meg kell mondanom, hogy a magyar bankfelügyelet hibája is, amelyik ezt engedte. Tudian, ez látható volt minden bankszakember számára, hogy ebből óriási baj de lesz. De banki szempontból ez nem tekinthető egy, hogy mondjam, csak mégis racionális döntésnek, hogy egy ilyen terméket behoznak, hisz ők, ők csak keresni akarnak. Ez igaz, hogy ők csak keresni akarnak, ez valóban És ez egy olyan kicsit trükkös termék, mert még a költségek is devizában vannak elszámolva, de akkor is. Abból aztán, ha azt nézzük, hogy a tisztesség nem számít és csak az számít, hogy minél több pénzt vonja ki egy országból, akkor nyilvánvalóan önnek igaza van. De azért, mint aki ért a bankokhoz egy kicsit, hagyd mondjam el, hogy a bankok kockázatkezelési előírásaival is ellentmondott ez az intézkedés, és egyébként a nagyon tisztelt és rettegve figyelt, Nyugati, londoni elemzők is felhívták arra a figyelmet, hogy ebből baj lesz, a minősítő ügynökségek is felhívták, már 2005-2006-ban, tudok önöknek cikkeket mutatni, figyelmeztetéseket, hazárjátéknak hívták azt, ami itt történik, az Osztrák Nemzeti Bank felhívta rá a figyelmet, azt hiszem, még a BIS is felhívta rá a figyelmet. Egyébként mindenkint... nem gondolom. Sét, csak éppen a, a, a svájciak, svájciak, nem. nem. a, svájciak, a BIS szó, nem szó. Svájc, a BIS az Tudom, a nem de, ez a, ez de miért, az... hívta, miért hívta volna föl? Svájcot ez miért érdekli? Nem svájci bankok adták Nem. itt a hiteleket. Inkább osztrákok hát adták. osztrákok adták, osztrákok kezdték, Tudomón osztrákok részt. adták, és aztán az összes külföldi bank, és végül az OTP is csatlakozott, meg kell mondanom, hogy ő volt az utolsó, de úgy érezte, hogy kénytelen, mert, mert mindenki más csinálja, és veszt itt a piaci részesedéséből, de most ezt, ezt hagyjuk. Hibás termék volt, Mindenki tudta, aki bankügyekkel foglalkozik, hogy ebből banki és makroökonómiai probléma lesz, tehát ebből a szempontból még rendszerkockázati tényező is volt, erre többen felhívták a figyelmet. Egyébként a Magyar Nemzeti Bank is fölhívta rá a figyelmet a maga tanulmányaiban, csak nem tett semmit, mondván, hogy nem ő a felügyelő, és a magyar... Felügyelet nem tett a világon semmit. Tehát itt a bankokat is érheti vád, és a magyar felügyeletet is érheti vád. De most akkor menjünk vissza. Ezek a... De ez 2005-2006-os nem, hát a deviza hitelezés az tulajdonképpen 2004-ben kezdődött, tartan. azért kezdődött, mert akkor csatlakoztunk az Európai Unióhoz, mm. és nagyon érdekes, hogy a londoni elemzők és minden más nagyon tisztelt befektető és pénzügyi elme számára az, hogy mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, az egy olyan védőernyőt jelentett, aminek az árnyékában bármit meg lehet csinálni. Érdekes pedig, pedig <hül> akkor mindenki úgy gondolta, legalábbis itt van. Én barátaim, hogy ez ahhoz fog vezetni, én is, hogy, hogy a magyar valuta az le fog értékelődni, mert valahova be kell egyszer állnia az értékének, ami adott esetben lehet, hogy túlértékelt volt mesterséges körülmények között. De ebben a versenyben nyilván meg fogja találni majd a helyét, ami azt jelenti, hogy, hogy egyre drágább lesz, Hát ja, azt nem azért, tudom, hogy egyre drágább lesz-e, ugye a, a, a, a forint értéket nagyon sok minden meghatározza, nem csak az, hogy a magyar gazdaság hogy teljesít, hanem például az is, hogy hogyan spekulálnak vele a piacon, mert ugye azt tudják, hogy a napi árfolyam mozgás az nem azért van, mert a magyar gazdaság egyik napról a másikra óriásit változik, hanem azért, mert valaki Londonban vagy New Yorkban eladta vagy megvette nagy, nagy mértékben, és egyébként a politikai hírek hihetetlen módon ingadozóvá teszik az árfolyamot. Ugye nagyon magasan tartjuk a kamatot, hát nézze meg, hogy Európában és Amerikában is milyen kamatszint van, fél százalék, egy százalék, ugye, és őt van ott tulajdonképpen még annál is kevesebb. Nálunk meg 7-8 százalék, és a Goldman Sachs előrejelzése szerint 9,5 százalék lesz hamarosan, és a londoni elemzők most nagyon elcsodálkoztak, mert a monetáris tanács mégsem emelt fél amit pedig a londoni jellemzők nagyon vártak. Hát persze, hogy idejön a pénz. Na most, ha idejön a pénz, ugye forró pénz persze, az egyrészt magasan tartja az árfolyamot, ami, aminek hát megint megvannak a, a maga problémái. De ez egy összetett kérdés, és Igen, nem hiszem, szerintem, hogy a el kellene menni a az árfolyam napok, Minden fel. napok nyelvére azért én, én nem vagyok pénzügyi szakember, de a normális emberi logika is azt diktálja, hogy a különadóknak a kivetése az, ez, az egy szükségszerűség volt, és én csak hálával gondolok arra, aki ezt a bátor döntést meghozta, hiszen ezzel azt döntötte el, hogy azt a, mit tudom, én nem tudom mennyi, 500 milliárdos összegről van szó. Ezt az összeget nem tőlem és a honfitársaimtól fogja kizsebelni, hanem azoktól, akik egyébként valóban jelentős haszonnal dolgoznak Magyarországon. Ez egy teljesen logikus, morálisan is alaposan, alaposan megalapozott döntés hát azért volt. Erre azt vették mindig ellene, hogy de majd a bank költségeivel ezt kompenzálni fogja. Hát, <gül> Megteszi ott, ahol hagyják neki. Megteszi ott, ahol hagyják neki. Hogyha olyan van, és olyan magyar ellenőrző szervek, mint a Nemzeti Bank, a felügyelet, stb. Igen. ez minden országban változik, amelyik valóban betartatja a játékszabályokat az itteni szereplőkkel, akkor ezt nem lehet Igen. megcsinálni. Ez kizárólag attól függ, hogy betartatják-e vagy sem. Szóval azt hiszem, hogy most már 20-22 év után elért ez a, a társadalom oda, hogy egy picit önállóbbnak kellene lennie. Tehát nem kell elhinni mindig mindent, amit az embernek mondanak, hanem utána kellene járni, ugye. Ezt az egyik, az egyik néprajz kutatótól hallottam, hogy miért végződik minden magyar népmesé úgy, hogy aki nem hiszi, járjon utána. Ebben nagyon nagy bölcsességek vannak. Aki nem hiszi, járjon utána, nem biztos, hogy mindent el kell hinni, amit az ember elé naponta tálalnak. Utána kell járni. A világban nagyon sok probléma van. Magyarország nem az egyetlen. Bizony meg lehet adóztatni a külföldi bankokat, erre minden alap megvan, és az, hogy ők hogyan reagálnak erre, és hogyan tartják be az előírásokat, az kizárólag a magyar felügyeleti szervekkel múlik. Szerintem még van egy kérdés, ami a pénz ügyi oldalon marad, de a szuverenitást érinti nekem egy olyan kép alakult ki az elmémben. A, ugye a nemzeti bank függetlenségét hát próbálja az Európai Parlament itt megvédeni. Nincs módom összehasonlítani, hogy most a mostani szabályozás jobb-e, mint az előző, és most mitől függetlenem vagy mitől nem. Az ellenben meglepően szőnek tűnik, hogy egy olyan jelképes dologban, mint a, az eskü kifogást emelnek, hiszen ez, ez pontosan azt a látszatott kelti az emberbe, hogy, hogy ők olyan embert szeretnének látni a Nemzeti Bank élén, aki nem Magyarország embere, hanem a mi emberünk. Pontosan. Pontosan így. Jó? Ez pontosan így van. Én egyébként nagyon hálás voltam, hogy ők ezt ezt publikálták, ez ott van a, a honlapjukon, ez az egész gyors jelentés arról, hogy miért indítanak gyorsított eljárás, szerződés, szegési eljárást Magyarország ellen, és ott ez a kifogás is szerepel, én ezért nagyon hálás vagyok nekik. Mert, mert ez Ez, egy, annyira ez alól áll... hát, hát ez alól, így van, Igen. így van, mert tulajdonképpen én, én elég régen dolgozom pénzügyben, és hozzá vagyok szokva a meglehetősen, a liberális pénzügyi nézethez, ami a világban uralkodik. De azért az egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon a magyar nemzeti bank és a magyar nemzeti bank vezetői kinek az érdekeit képviseljék. Hát, ezt mindenki megválaszolhatja magának. Tehát tényleg mindenki járjon utána. Én nagyon hálás vagyok, hogy ezt föltették a egy Különösen egy olyan Európai Unióval, ami azért annyira a mégsem egységes. Jába, Egyáltalán, nem egységes. Egy európai, Egyáltalán nem egységes. Nem tudom, én milyen hívják ezt az Európai Központi Bankot? Hm. Mert európai Központi Bank. European Central Bank. És az, az, az mennyire olyan, mint egy Nemzeti Bank? Hát nem lehet olyan, mint egy nemzeti Mi bank, mert az Európai nemzet. Unió nem egy nemzet. Igen. De hát ő nem működhet így, egyébként csak zárójelben, de nem szeretném elvinni nagyon a pénzügyek felé ezt a műsort, de ő nem említette a nemzeti banki függetlenséget. Mondja meg nekem, hogy mennyire független az Európai Központi Bank, amelyik 100 milliárdos összegekben vásárol most fel eurózónakötvényeket. Euróban? Hát persze, hát ugye megtámogatja azokat a, az euró ahol, ahol, országokat, ilyen, mint Olaszország, nem. Görögország, stb. tudjuk valamennyien, ahol nagy a baj. Ez nem az ő mandátuma. Tehát kicsit, kicsit összefüggésekben kell nézni a dolgok. Igen, és hát ugye a magas kamatok, amire már is rá kényszerítették a Magyar Nemzeti Bankot, ugye azok nagyon jók a befektetőknek, viszont pokolian rosszak a magyar családoknak, a magyar vállalkozásoknak. Gyakorlatilag lehetetlenné teszik a, az életüket, a fennmaradásukat, a fejlődésüket. Hát azért ezt nekünk látni kell. Tehát legalább a saját érdekeinket azt próbáljuk meg jól felismerni. Az angol, a Bank of England, az angol központi bank, nemzeti bank, ha szabad ilyet mondani, ugye évek óta nem emel kamatot. Évek óta nem emel kamatot, mert recesszió van. És, noha az Angol Nemzeti Bank roppant független, és senki sem támadja, azért nem emel kamatot, mert recesszió van, és nem akarja, hogy a recesszió még inkább elmélyüljön, hanem azt szeretné, hogy az alacsony kamattal valahogy a, a, a gazdaság elinduljon, és hogy az eladósodott lakástulajdonosok nehogy bajba kerüljenek. Na jó, de mi történne ha akkor, ha mondjuk a Magyar Nemzeti bankba úgy döntőnenek, hogy nem mondjuk 7% legyen a, a, az irányadó, kamat, mondjuk öt, vagy három. Igen? annak mi, mi a következmény? Vagy, vagy mondjuk mondjuk a hét tíz legyen. Mondjuk azt jobban el tudjuk képzelni, mert az ugye ide vonz egy csomó pénzt, mert ugye magas a kamat. De akkor, ha le, leviszik a kamatot, akkor hirtelen kiviszik a pénzüket azok, akik most ö, ö, a magyar kötvényekben tartják, nem? És akkor mi van? Ha, ez a két, akkor nem tudjuk valószínűleg fizetni azt a adósságot, ami eddig földjelem lett. Nem? Értem. Tehát akkor úgy fizessük az adósságot ön szerint, Igen. hogy 10% legyen a kamat, minden magyar nem, vállalkozás, nem, nem, nem. és minden magyar magánember menjen csődbe, és az a gyors pénz, ami ott ül a 10%-on, az biztosítsa azt, hogy ki tudjuk fizetni a következő kamatot nem, a ez, különböző ez szóval nemzetközi egy, hitelek után, hogy újra felvehessünk egy nemzetközi hitelt. Igen, Gondoljon de nem ezt bele. akarom mondani, egy egy, egy mauknak szóló kérdés van ebben elrejtve, ami egy másik megoldásnak a felvázolása, hogy milyen módon működhetne mondjuk a magyar gazdaság és a társadalom, ami, ami mégis megoldást kínál. Én azt hiszem, hogy nagyon veszélyes dolog ezt az egészet így leegyszerűsíteni. Én is azt, hiszem. azt gondolom, hogy, hogy az, hogy a, a magyar kormánynak valamilyen fajta konzultációs lehetősége, valamilyen fajta befolyása legyen a Magyar Nemzeti Bank működésére, az egy teljesen normális elvárás, hiszen együtt tudják értékelni azt, hogy most ennek az országnak mi a legjobb. És ha valaki azt megkérdőjelezi, hogy a Magyar Nemzeti Banknak elsősorban azt kell, azt az érdeket kell követni következetesen, hogy mi a magyar népnek, magyar nemzetnek, a magyar a országnak a, a legjobb, hát akkor azt állítsák elém. Tehát azért itt, itt, itt azért most már világosan kell érzékelni a dolgokat, tehát az ön családját, az én családomat, a vállalkozásunkat teszi tönkre a magas kamat. Nyilván egy bizonyos szintig, amit ő most próbált pedzegetni, egy bizonyos szintig fel kell emelni, de hogy hol van ez a bizonyos szint, ez csak is a kormányal áttekintve az egész ország helyzetét, a politikai helyzetet a kormányal együttműködésben lehet eldönteni. A gazdaság helyzettől függően. Tehát, hogy milyen helyzetben Pontosan. vagy a magyar gazdaság. Mi milyen? az az optimális kavaci? Na, no, de milyen helyzetben van? Hát Jó, mindig más, helyzet, minden, más. Most, minden nap más. Ezért kell, hogy a, a kormányjal legyen A Magyar Nemzeti Bank elsődleges feladata az, hogy a magyar gazdaságra figyeljen. És hiába tagja a Magyar Nemzeti Bank elnöke az ecb tanácsának, az ő feladata az, hogy a magyar gazdaságra figyeljen. És minden másnak, másodlagosnak kell lennie, akár független, akár nem független. Én egy másik dologról is szeretnék beszélni, hogy teljes legyen a kép, mert a harmadik ágról még nem beszéltünk a Magyarország ellen elindult politikai támadásról. Ugye beszéltünk a kommunikációs, a pénzügyi támadásról. A politikai támadás ugye azt talán a legérzékelhetőbb jele az volt, hogy nyilatkozott Baroszó elnök úrtól, nyilatkozott Clinton külön miniszterasszonytól, aki, aki aggodalmát fejezte ki, például a klubládióért, és őszintén szólva én ott kezdtem el nagyon komolyan gondolkozni, hogy vajon Clinton asszony rendszeres hallgatója lenne a klubládiónak, hogy ennyire aggódik érte. Tehát, hogyha most elolvassák az összes külföldi kritikát, ami megjelent Magyarországról mondjuk az elmúlt egy hónapban, akkor szépen szemezgessék ki, és meg fogják találni a jelenlegi hazai ellenzéket mögötte. Na most az, hogy az Európai Bizottság eljárást indít Magyarország ellen bizonyos érvekkel. Amögött is ugye ott van három európai parlamenti vonulat, a zöldek, a liberálisok és a szocialisták, akik élő mindennapos kapcsolatot ápolnak a hazai szervezeteikkel, és szinte egy családnak érzik magukat, úgy érzik, hogy most itt ki kell állnunk, elfelejtkeznek arról, hogy azokban az országokban a liberalizmus teljesen más jelent, a szocializmus teljesen más jelent, a szociáldemokrácia teljesen más jelent, és, és egyszerűen egy, egy irracionalitásba mennek át. Én, én megmondom őszintén, hogy mivel, hogy 2006-ban nagyon komolyan harc a az ártatlanul börtönbe került és ártatlanul megvádolt, meg brutálisan megvert, megkínzott fiatalokért, egyetemistákért és sok-sok emberért, akiket azóta a bíróság már kárpótolt és a Magyar Állam nevében ö, teljes mértékben rehabilitált, tehát bebizonyosodott az ártatlanságok. Akkor bizony a magyar-európai parlamenti képviselők valóban fordultak az európai parlamenti kollégáikhoz segítségért. És folyamatosan és következetesen az volt a válasz, hogy belügyekbe az Európai Unió nem avatkozik be. Most, hogyha gondolja el, hogyha itt vérfolyik Budapest utcáin, ö, emberek sorozatosan sérülnek meg, kerülnek börtönbe, Kínozzák őket a rádió udvarán. Ha ez nem törte át akkor az inger küszöböt, ha akkor nem találták meg azt a paragrafust, ami alapján most Magyarországot el akarják marasztalni, hát akkor itt valami nagyon-nagyon súlyos aránytalanság van. Jó, hát ők nem újságírókat vertek meg ott, hanem egyszerű embereket. Itt pedig. Hát itt jó, pedig azért én azt mondom, van egy hogy rádió, ez sem vicc. Amelyik, sem vicc ez a gondolom, dolog. A üzleti vállalkozásnak sem utolsó, de itt. itt tehát szerintem valahol valamit ketté kéne válszani. Az egyik az, hogy vajon miért szól ebbe bele Clinton-né. Hát, Ugye pontosan. ennek ez valóban egy kicsit mondjuk különös. úgy, hogy furcsa, vagy különös, hisz, hisz ö, mi se szólnánk bele. Bele lehetett volna szólni például abba, hogy az iraki háború alatt például betiltottak... Ö, bizonyos zeneszámokat, és nem lehetett az amerikai rádiókba lejátszani. És több mint egy millió halottja van annak az ügynek. Én, tehát lehet, lehetne beleszólni sok mindenbe, de itt a Magyar Állam persze nem szólt bele, mert hát mondjuk nem az ő dolga, hogy beleszóljon. De most nem azért, mert be kellett volna szólnia. Na, a másik oldalról nézve azért még itt csak hogy mondjam, ott van a rossz érzés, hogy hát bizony a bürokrácia eszközeivel is ki lehet fejezni valamit. És valakit el lehet úgymond, hát mondjuk, hallgathatni. És itt nem is az a lényeg, hogy le, mert nekik lejárt a szerződésük, tehát így is úgy is pályázni kellene. De ha én politikus lennék, akkor. akkor az egy, én ezt magamnak egy jó tartanám, hogy olyan, kör, olyan körülményeket hoznék létre, hogy ezek az egyébként eléggé úszító hangú ö, emberek, ezek megkaphassák a izét, és ne duplán, triplán, tízszeres ö, hangon úszítsanak ellenem, hanem, hanem hadd legyen meg az ő ö, körük abban a, abban a mértékben, amilyen mértékben egyébként maguk ezt meg tudják teremteni. Tehát ez az erősködés, ez szerintem egyébként a, a, ez, egy, ez egy rossz politika. Hát ez én azt gondolom, hogy én nem ebben a kérdésben nem tekintem magam szakembernek, mert, csak egy mert tehát nem ez ismerem ez pontosan igen. az egész pályázat menetét, nem ismerem a hátterét az egész dolognak. Félfüle hallottam egy információt, hogy nem, nem igazán jó pályázat volt, amit beadtak, hogy az miért nem volt jó, miért nem igyekeztek jobbra csinálni, de az nem tudom. Az, a, hogy hogy a másik pályázatot, hogy kiderül, kérek, az még egy férc, Az, az is, lehet, az is lehetséges, a... mondom én ebben nem hmm. vagyok szakember, á, de az is lehetséges, hogy most fontos cél volt az, hogy Lehessen tüntetni és menni Clinton uh. asszonyhoz, mint hogy megmaradjon a klubrádió, de én nem vagyok szakember, és ne vegyék semmiféleképpen jó, jó, okay. az én véleményemet. Témája, Itt, de mégis 100%. mondok valamit. Igen. Most, hogy, hogy már Clinton asszony is aggódik a klubrádióért, ezért elkezdtem hallgatni. És hát meg kell, hogy mondjam, hogy folyamatosan ömlött a hazugság belőle. Tehát most nem akarom nevén nevezni azt Igen, az embert, aki ott jó. beszélt. Egy tehát jó. én azért nem hullatok könny könnyeket egy olyan rádióért, amelyik folyamatosan ö, hazudik az embereknek és félrevezeti őket, még akkor sem, hogyha főleg akkor nem, hogyha nem is ismerem az egész dolognak a hátterét, hogy ott ki, mi, ki hibázott, mit hibázott, mi, mi, ki miért ö, döntött így. Nem, nem érzem magam illetékesnek, hogy ebben nyilatkozzak. Azért hagyd tegyek annyit hozzá, hogy én, én sem vagyok ö, ö, frekvencia szakértő, amit én olvastam hivatalos dolgot erről, az volt, hogy a pályázat helytelen volt. Én nem olvastam a pályázatot, no, hát erről a nem tudom. Eről... Jó, jó, jó, jó, jó, rendben van. Én nem hiszem, hogy keménykedésről van szó, bármikor beadhatják a pályázatukat megint. Ez az egyik. Kettő. Gondolja ön, hogyha a Lánchid Rádiót érni ilyen baleset és nem kapna frekvenciát, akkor Clinton asszony úgy szintén felemelné a hangját. Én Biztos valahogy nem ezt nem hiszem. Most, most valamit. Hagy mondjak önnek valamit, mint olyas valaki, aki igen régen tölti az élete nagyobb részét külföldön, méghozzá a művelt nyugaton, ahol ilyen barbaritások nem történnek meg, ilyen barbárságok, hogy a klubrádiótól elvennék a frekvenciát. Um, <gül> Az a fajta, mindenütt van ellenzék, né? és például Anglia. Angliában az ellenzék mindig nagyon hangos, és nagyon élénk, és néha igen élvezetes vitákra kerül sor a parlamentben, meg a parlamenten kívül is. Ezeket mindig jópofa végighallgatni. Vannak benne olyan dolgok is, amik nem nagyon emelkedettek, de valahol megtartják a civilizáció kereteit. Én még nem láttam olyan angol ellenzékét, akár munkáspárti, akár Tori, hogy kiment volna, és a világot usította volna Anglia ellen. És nem láttam még egy olyan ellenzékit egyetlen európai országból sem, aki elment volna, és megírta volna a világ sajtóban, hogy az ő országa milyen bóvli, és milyen szemét. Még akkor sem, lesz, ha maga, hagy, hagy mondjam végig voltam. a mondatomat, jó? Hagyd mondjam végig, ha megengedi. Ezt én még a csarkodó ellenzékiektől sem láttam. Na most azt azért önnek is tudnia kell, és nyilván mindenki tudja, hogy a mi jelenlegi ellenzékünk mindig is nagyon jó kapcsolatokat ápolt a nyugati sajtóval és bizonyos nyugati politikai körökkel. Ez, ez teljesen nyitott dolog, ezt mindenki tudja. És ez az aminek az előnyét élvezik, mert az ő információjuk és az ő álláspontjuk, bármi is az, megtalálja a maga útját a nyugati közvélemény felé. Uh, nagyon jó mondhatja ön, ezek okos emberek, és el tudják juttatni a véleményüket, de valahol nem olyan nagyon jó, mert hogyha egy országról mindig egy oldalú tájékoztatás jut el másfele, abból előbb-utóbb nagyon nagy feszültségek származnak, amit én azt hiszem most látunk is. Én ezzel... Ja, hogy legyen egy kis azt akarod? Mert szerintem ez lenne most ennek a jó lezárása, ennek a mer mert lehetne még ragozni ezt a tévát. Lehet, és lehet, szó, szó, ragozni. Igaz, igaz hogy, hogy akkor nem Zárszólt. az élő kellett volna ide hívnom. Zárszólt, Én a legnagyobb veszélyt a világban és Magyarországon is abban látom, hogy az elmúlt évek során, átment a politika egyfajta ilyen, mint a foci uh -huh. drukkerek, hogy ez az én csapatom, akkor ezt vakon és, és, és minden kritika nélkül én ezt támogatom, a másik az csak hülye lehet. Ez a fajta foci drukkeri szemlélet, ez teljesen elhomályosítja a látást, és én az én felfogásom szerint csak az a politika elfogadható, amelyik az ország érdekeit, rövid távú és hosszú távú érdekeit tartja szem előtt, és a vitában érvek, vitatkoznak érvekkel, a, a közös érdek pedig az, hogy az országunk hosszú távon is megmaradjon, és működéképes maradjon. Ez nem a mindenáron való szembenállást jelenti, hanem azt jelenti, hogy egy-egy kérdésben, mint például most a Magyarország elleni támadás, igenis, hogy összeállunk, és azt mondjuk, hogy mi magyarok vagyunk, és ezt nem tűrjük, nem azt, hogy eláruljuk a hazánkat, és megyünk járulkodni, mert éppen nem mi vagyunk kormányon hanem azt, hogy nézzük meg azt, hogy nekünk közösen mi az érdekünk, és arról lehet vitatkozni, hogy ez vagy az. De ez a fajta, ami Európában is most már uralkodóvá vált, hogyha a másik egy baloldali, vagy netán egy jobboldali, akkor az csak ellenség, és amit mond, azt le kell törülni a színről, ez beteggé teszi a teljes európai társadalmat. És ez egy egyszerűen kezelhetetlené teszi a helyzetet. Kiúttalan. Dilemma. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Kolondzsia Gábor, Ácsándor Néva és Hossó Andréa doktor, az élőlánc elnökségi tagját, élőlánc tanácsadója van velünk, és próbáltuk itt tisztázni, hogy hogyan folytassuk ezt a beszélgetést, mert akkor a hogy mondjam, témába haraptunk bele, hisz itt a megoldásokról is kéne beszélni, ami nyilván nem fog beleférni háromnegyed órába, de, de erről csak szeretnék hallani. Igen, tehát ö, ö, eddig úgy elhangzott az, hogy mi a helyzet, és hogy milyen ö, hát helyzetbe kerültünk, nem éppen vidító helyzetbe, de a lényegi kérdés, ami még nem mehetünk haza, hogy mit lehet és mit kell tenni ebben a helyzetben, tehát milyen lépések kell, hogy következenek ezek után. Ö, és továbbiabban erről szeretnénk beszélni. Tehát tudjuk azt most már, a nagyjából hallgatók tudhatják a, az állapotokat, viszont ab tekintetben, hogy mik a követendő lépések, már nagy viták vannak. Tehát, és már pedig ezek a lényeges kérdések. Tehát ez, erről szeretnék most ö, megkérdezni a, a, a vendégeinket, hogy ö, mégis ö, mit javasolnak ezen a téren tenni. Hát ö, én csak még egyszer elismétlem elöljáróban azt, hogy próbáljuk meg az igazság alapján megítélni a helyzetet, tehát hogy ne hagyjuk magunkat egyik irányba se félrevezetni, és azt látni kell, hogy ezt a Magyarország ellen beindult nagyon komoly hadjáratot, csak nagyon-nagyon okos óvatos, de nagyon határozott diplomáciával lehet a helyretenni tenni a nyugat-európa és a világ számára. Nagyon, nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ezt tudom, hogy a magyarok nem érzékelik, de én a külföldi barátainkban keresztül pontosan érzékelem, hogy olyan emberek, akik 20 éve dolgoznak velem, és műségesen és maximálisan megbíznak bennem, most nem adnak hitelt a szavaimnak, és a hátamon futkos a hideg. És, és nem akarom mondani, mert nem akarom mondani, de tanulnak itt diákjaink külföldön, és érzik az ellenséges légkört. Tehát ez nem játék, ez háború. Ez egy olyan háború, amit, amit nem fegyverekkel vívnak, de az a cél, hogy Magyarországot abszolút lenullázni. Tehát egy okos, óvatos diplomáciával lehet ezt visszafordítani, és azt gondolom, hogy ebben a vonatkozásban az Orbán Viktor megtette az első lépéseket, Ebben a vonatkozásban mögé kell állni, mindaddig, amíg valóban azt a politikát követi, ami az ország szuverenitását célozza, és ezt aláhúznám, tehát, hogy ezt a politikát támogatjuk, és, és összekéne fognunk, és azoknak, akik Magyarország ellen ezt a rettenetes <gül> nagy bűnt elkövették, hogy a világot ellenünk fordították, magukba kéne szállni. Ha ezen túl leszünk, hogyha sikerül úgy kijönni a tárgyalásokból, hogy a lehető legkisebb vesztessége, tehát hogyha nem kell mindenünket odaadni, mert tulajdonképpen erről szól ez a történet, hiszen most nem akarok újabb pénzügyi fejtegetésbe belemenni, de hogyha egy újabb hitelbe bele tudnak minket nyomni, akkor mindenünket el kell előbb-utóbb adni, mert másképp nem fogjuk tudni fizetni. Már a, az idei évi fizetnivalója Magyarországnak is 4,7 milliárd euró, és szeretném aláhúzni, hogy ebből 3,7 milliárd az a Gyurcsány Ferencék által az IMF-től fölvett 2008-as hitelnek az idei évre eső kamat és egyéb törlesztő részletei. Most gondolják el, hogy ha ez megduplázódik, Magyarországnak semmi más esélye nem marad, csak eladni mindenét, amilyen van, aztán felszámolni mindent, és becsukni az ajtót, és levenni a táblát, hogy Magyarország. Tehát itt most teljesen független attól, hogy ki melyik oldalon áll, és ki szeret, vagy kikét utál, ebben a kérdésben most egy emberként kell összefogni mindenkinek, aki Magyarország érdekét szeretné, és a külföldi véleményeket helyreállítani a külföldi kapcsolatokon keresztül, és itthon is normalizálni a helyzetet. A másik pedig az, hogy ha ezen túl leszünk, akkor nagyon komolyan végig kell gondolni az egész országnak a politikai helyzetét, gazdasági helyzetét, társadalmi helyzetét, és őszinte párbeszédre van szükség. Tehát kezdeményeztük is ezt ugye a felhívásunkba, és ezt mi nagyon komolyan gondoljuk. És én azt gondolom, hogy a kormánynak nem kell félni ettől az őszinte párbeszédtől, mert igaz, hogy lehet, hogy megfogalmazódnak kritikák, de azok a kritikák, azoknak a meghallgatása, azok kimondottan az ország érdekét képviselik, hiszen két esély van, vagy két lehetőség van, meghallgatom a kritikát, vagy képes vagyok elmagyarázni, hogy én miért nem ezt az utat gondolom jónak, vagy pedig képtelen vagyok fejet hajtani, hogy ebben nekem nem volt igazam, és itt azért nagyon fajsúlyos kérdésekről van szó. Azon kívül, tehát vannak olyan, tehát pontosan tudjuk, hogy nagyon sok ellenérzés van a kormányal szemben, ezzel mi magunk is nap, mint nap találkozunk, és kormánypárti barátainknak jelezzük is, mert vannak ilyenek is, hogy figyeljetek oda, baj van, nem lehet úgy végrehajtani ezeket az intézkedéseket, hogy nem veszük figyelembe a, a, az embereknek a méltóságát, a közösségeknek az érdekét, és az ország összérdekét. Tehát vannak olyan esetek, amikor valóban a jó szándék vezeti a kormányt, csak a végrehajtás nem jó, de nem tudom. Pontosan ezekről kell beszélgetni, mert vannak olyan esetek viszont, ahol meg azt látjuk, hogy bizonyos nagyon fajsúlyos érdekcsoportok be, benyomulnak egy-egy területre, és a saját érdekeiket, félretolva az ország érdekeit, félretolva a magyar emberek érdekeit, elkezdik képviselni a kormányzat mögött ugye erről szólt a legújabb nyilatkozatunk, hát, amit Mondjuk kiadtunk. azért benne van egy kis szkepszis, mert ez nagyon stílus probléma. És nem állítom azt, hogy általában a magyar politikusoknak a, a néppel való kommunikációiknek a stílusa az túlságosan kifinomult lenne. A demagógia különböző fokai tapasztaljuk inkább. De a, a, a hogy mondjam, ennek a Fidesz stílus ebben a kérdésben kiemelkedően szerintem demagóg, ami a közléseit illeti, és ugyanakkor egyáltalán nagyon kevés energiát fordít arra, hogy valóban konzultáljon olyanokkal, akiknek az érdeke mondjuk egy példát, nem kell messzire menni, mondjuk ott van az egyházi a törvénynek a kérdése, ami, ami nem 300 embert érint, hanem 300 közösséget, akik sok tízzer, 10 százezernyi embernek a, a, a, a, a embert képviselnek, hisz azok a családjukon keresztül, stb. hozzátartoznak. Magyarország jelentős részét lefedik ezek a közösségek, és mégis az egyházak bevonása nélkül hoztak egy olyan egyházi törvényt, ami önmagába véve Elfogadható lenne, hogyha mindjárt ezzel kezdtük volna. Húsz éves működés után ellen ez, ez egy durva beavatkozás valaminek a működésében. Hisha van egy kis egyház, és itt vannak keresztény, keleti mindenféle kis egyházak, a 14-en kívül, akik benne maradtak a törvénybe, ezek, ezek az elmúlt 20 évben kialakítottak egy. egy egy gyakorlatot élnek a maguk megfelelő ő, ő módján, és, és abban bíznak, hogy ezt, ezt folytatatják, és nem kell újra és újra átszervezni az életüket, és újra és újra bizonytalanság elénézniük, és ez csak egy, mert hasonló ő, dolgok vannak, és van, ahol a pénz szűke teszi ezt, én azt mondom, akár indokolták, például egy, egy múzeum, ha nem tudnak a és nincs pénz, és a múzeumokból egy vagy két évre kivonják a pénzt, ez, ez, ez baromi kellemetlen, de hát ezt, ezt át lehet vészelni. De ez nem, de ez nem változtatja meg a státuszát alapvetően valaminek. De a, a lényeg az, hogy, hogy én nem vettem észre, hogy, hogy ezzel kapcsolatos bármilyen Kommunikáció történt volna az érintettekkel. E, hadd mondjak valamit erre én. És, és ez a panasz, ez újra és újra feljön, miközben kirakják a Nemzeti Együttműködés Nyilatkozatát a falra, és az tényleg csak a falon van. Annak idején, amikor éppen itt a stúdióban akkor már beszélgettünk, én is mondtam, hogy azért az előkészítése másképp is mehetett volna. Tehát, e, hogy elég utolsó pillanatban állt össze, és ugye kiküldtek mindenkinek el levelet, de nem volt benne az alkapán tervezete, a kérdések nem a lényegre, Szóval nekem is voltak problémáim ezek a kommunikáció kapcsolatban, de a konkrét feltett kérés ebben azért vitatkoznék, mert ugye nincsenek betítva, egyen egy, egy egyház, vagy egy egy egyenes szertan is betétva, nem arról van szó, hogy nem működhetnek. Nem arról van Csak szó, arról ar van szó. Most, hogy... állom, most én hat fejezem be, hanem arról van szó, hogy ezek állami támogatást kaptak, és ezek, ezután most akkor 14 fog kapni állami támogatást, Is? és egy csomó olyan egyház jött létre, ami adó, adó törvények megkerülése érdekében és állami támogatásra jött, jött létre. Itt, itt látszik ki. ki magyarul. De ez hülyesség, hülyesség. Mond, de nagy mondták. Na, ne de kezdjük a társadalmi de hanem inkább, inkább hadd mondjuk el, és de az Jó, jó, de akkor azért elmondom, hogy érzékeltessem a különbséget. Nyugodtan meg lehet szüntetni valakinek az anyagi támogatását, hogyha az valamilyen oknál fogva egy bizonyos kategóriából kiesik. Túl kicsi, túl ilyen, túl amolyan, túl amolyan, túl nem régi, stb. Miért nem lehet ezt szabályozni, hogyha ez a probléma? Ezt Miért kell? Nem. Azt szabályozzák, hogy valaki 20 éve egyházi jogi személyként működik, egy közösség, és ezt a jogi személyiséget egyszer csak egyesületi formává kell átalakítani, a szabályai totálisan egészen mások. Na, én én te... nem erről szeretnék beszélni, hanem a követendő <coughs> lépésekről szeretnék beszélni, mert ez az egész egyháztiemel az egy ilyen. Ez csak egy Talán példa. Éppen egy azért nem példa, szeretnék én vele nem foglalkozni, csak... hanem, hanem ugye itt a szünetben beszéltünk arról, hogy... Itt volna igenis alternatív lehetőség a politikára. ennek már előzményei vannak, nem a nulláról indulunk, hogyha erről beszélünk, tehát azért érdemes lenne a hallgatókkal és néhány legfontosabb gondolatot ezzel kapcsolatban megosztani, hogy, hogy ezzel szemben, ami most van, érdemi lépéseket mégis mit lehet -e tenni? Igen, de hadd fűzzek az előző Igen. témához annyit, én nem vagyok egyházügyi szakértő, tehát ebben a témában én nem szeretnék nyilatkozni, de abban egyetértek, hogy pénzügyi háttere van ennek, ennek a döntésnek is, és erősen vitatandónak tartom azt, hogy most óriási hátrány érte a, a szellemiségét egy csoportnak, aki egyébként valamilyen ideológiai vagy hitbeli alapon összetartozik. Itt pénzügyi kérdésekről van szó. Azt, hogy jól döntöttek-e, vagy nem azt, nem, azt én nem szeretném vitatni, vagy minősíteni. Azt viszont amit fölvetett, hogy a kommunikáció az, az, az nem, nem helyes, nem jó, abban egyetértek. Tehát gyakorlatilag nagyon fontos lenne, hogy próbálja meg a kormány jobban elmagyarázni azt, hogy mit miért döntött mert akkor lehet, hogy sokkal többen tudnák elfogadni, és a döntések végrehajtásának a stílusában sokkal figyelmesebbnek, sokkal körültekintőbbnek, és sokkal emberségesebbnek kéne lenni, mert a magyar emberek rettenetesen sok áldozatot vállaltak már az országukért a történelem során, szinte mindent elfogadnak és mindent megértenek, amit normálisan emberi módon mondanak el nekik. Ugyanakkor azt is látni kell, amit nagyon fontos, hogy végre szembenézzünk, vele, hogy az Orbán kormány egy teljesen kifosztott morálisan, és pénzügyileg, és gazdaságilag, és mindenféle szinten kifosztott országot vett át Ugye egy olyan országból, amelyikre mindenki irigykedve nézett, és a, a volt kelet-európai országok, vagy a volt szocialista országok között vezető erő volt, nyolc év alatt a leges, legutolsó helyre sikerült minket visszatolni, ami egy megbocsáthatatlan bűn. Na most nyilván átvett az Orbán kormány egy olyan, helyzetet, ami, amiben ugye Kósa Lajos el is szólt a magát, hogy a cső szélén álltunk, akkor mindenki átkozta, hogy miért mondta Igen. ezt. Hát azért mondta ezt, mert ez volt az igazság. És, és gyakorlatilag azon csodálkozom, hogy Mégis ezt mindenki tudta. Ez nem igaz, hogy nem tudta mindenki, hogy ez egy kifosztott ország. És mégis mindenki rettenetesen csodálkozik, hogy olyan intézkedéseket kell hozni, ami előbb vagy utóbb, de érinti az állampolgároknak a, a mindennapos életét. Tehát én azt mondom, hogy nincs mind csodálkozni. Lehet azon vitatkozni, hogy most innen vegyek el, vagy onnan, de hogy el kell venni, ez teljesen nyilvánvaló. Egy nagyon okos polgármester barátom mondta, amikor valahogy szóba került, hogy üres a kaszt, azt mondja, hát, nagyon sok pénzt kéne ebbe a kasszába beletenni, hogy üres legyen. Tehát iszonyatos kifosztott állapotban vagyunk, új, embertelen mennyiségű hitelt kell törlesztenünk ahhoz, hogy talpon maradjunk. Tehát minden azt a törekvést, hogy ahonnan csak lehet pénzt kell elvonni. Ez sajnos, ha nem is örülünk neki, nem is szeretjük, vitatjuk itt-ott, hogy jogosult -e, de ezt tulajdonképpen tudomásul kell venni, és azzal is szembe kell nézni, hogy ez az előző nyolc év kormányzás az eredménye. Tehát most az, hogy Mesterházi Attila kiáll, és, és az embereket úszítja, hogy itt megszorítások vannak, hát Mesterházi Attila először nézzen szembe a saját felelősségükkel, és aztán kérjen bocsánatot az emberektől, hogy ő miattuk ilyen megszorításokkal kell szembesüljenek. Valahol itt van az igazság. Tehát amikor én a párbeszédet mondom, én nem csak a kormányra gondolok, hanem az ellenzéknek is egy teljesen más módon kéne megszólalni. Ez a pökhendi stílus, amely egyszerűen nem veszi tudomásul, hogy ők felelősek azért a rettenetes bajért, amiben vagyunk, ez számomra teljesen hát elfogadhatatlan. Hát én Magyarországon még nem láttam politikust, aki... Elismerte van, hogy valamibe tévedett? Igen, hát ugye ez is úgy van, hogy a dolgok szerencsére változhatnak. És kell is, hogy változzanak, mert ha a dolgok így maradnak, mint egy az elmúlt húsz évben, akkor valóban lehúzhatjuk a redőnyt. És hát nem tudom ön, hogy gondolja, de mi vagyunk egy páron, akik nagyon nem szeretnénk lehúzni a redőnyt, hanem szeretnénk itt maradni ebben az országban, mint magyarok, és szeretnénk, ha a gyermekeink is itt nőnének fel és lennének felnőttek, mint magyarok, és nem mint rabszolgák a saját országukban. Valószínűleg csak csod hogy egy londoni pénzügyi embertől hallja ezt, tehát az ember érzései akkor is megszólalnak, és hagyd tegyek hozzá valamit, éválva tökéletesen egyetértek. Ugye? Az előző órában arról beszéltünk, hogy milyen támadás érte Magyarországot. Gazdasági és politikai ösztámadás zúdult az ország rész kétségtelen, és hogy milyen szerepe van ebben a jelenlegi ellenzéknek. Na most, ez, ez nem egy triviális kérdés. Ahogy, ahogy elmondtam, én ezt a fajta nem ellenzéki, hanem ellenségi magatartást én nem láttam még másút. Tehát ez, ez valami egészen rendkívüli. Hát, hogy... milyen... Bocsássam, meg nem ja. erről szeretnék beszélni, az elvezett valahova. Hogy, hogy milyen érdekesen nyilvánulnak meg ezek a dolgok. Ugye az Orbán kormányra rettenetesen haragszanak, a művált nyugaton, politikai és gazdasági szempontból is. Gazdasági szempontból, ha nagy vonalakban szeretném összefoglalni, és nem belemenni az egyes mikrointézkedésekbe, arról van szó, hogy ő megpróbált kilépni egy olyan sémából, amit ránk húztak, amit említettem, ugye, hogy nekünk megszorító politikát kell folytatnunk, a külföldi vállalatok átvették az országot, mondom nagy vonalakban, tehát ez egy leegyszerűsített modell. Nyilván, fizetjük az adóságot, felveszünk az új adóságot, stb. Amit ő próbált csinálni, az olyan, mint amikor valaki egy nagy tankhajót vezet, ami ugye óriási, és megy a maga útján, azt megfordítani és irányt váltani vele, az egy nagyon-nagyon nehéz dolog. Most az Orbán kormány, amelyik valóban megörökölt egy tökéletesen tönkretett, kifosztott, zátonyra futott hajót, mert ezt örökölte, megpróbált valamilyen más gazdaságpolitikai irányba elmenni, pedig a megszorítások felől a gazdasági növekedést segítő irányba. Jól vagy rosszul, ezt most hagyjuk. Nyilvánvalóan, mint a tankhajót megfordítani, ezt is egy borzasztó nehéz dolog, főleg akkor, ha nincsen pénz. Hát nincsen pénz, egy kifosztott országról van szó. Most tett olyan intézkedéseket, amivel a növekedést próbálta elindítani, hogy, hogy legyen termelés, hogy legyen növekedés. És ha hiszi, hanem, nem, azért voltak olyan nyugati elemzők is, nem csak én, hanem mások is, akik ezt jónak találták. Hagy meséljem el önöknek, hogy júniusban egy nagyon érdekes beszélgetésen volt az egyik nagy amerikai befektetési bank egyik magas beosztású közgazdászával, aki világ tannal foglalkozik, tehát nem regionális, nem ország, hanem az egész világa. Másról beszéltünk, de a végén megkérdeztem, mint mindig, hogy mi a véleménye arról, ami Magyarországon történik. És azt mondta, hogy ők, mint amerikai befektetési bank, tulajdonképpen úgy látják, hogy jó felemennek a dolgok, mert ezek a lépések, ezek a növekedést euh, próbálják elősegíteni, és hát ha nem történik semmi baj, akkor ez végül is jó irányba megy. Miben el. ez a növekedés, ez miben kell, Gazdasági hogy növekedés, De Növekedés. Hogy fejezzem be, elharagudjon. És akkor. Csak nem egy fogalmat tisztáznunk kell, hogy mi az, hogy növekedés. Néze, itt, nincs, itt nincs növekedés, ezt azért látjuk. Ez egy, ez egy leült gazdaság, ami, ami egy helyben jár De most hagyj fejezem be azt a gondolatot, amit elkezdtem, hogy ö, azt mondta, nagyon érdekes jelzéseket kap Magyarországról, ő még ilyet nem látott, mert kiadtak egy riportot, amiben ennek adtak hangot, hogy itt tulajdonképpen nagy vonalakban jól fele kezdenek menni a, a gazdaságpolitikai lépések, és olyan elítélő nyilatkozatokat kapott Magyarországról, bizonyos hivatalos intézményektől, azt mondta, ő még ilyet nem olvasott, lehülyézték őket, hogy mondhatnak bármi jót a magyar gazdaságról. Na most én... Ő nem beszéltünk nevekről, én nagyon nem feltételezem, hogy ezt egy kormány ö, szervezet küldte ki, nem tudom. Hát lehet, hogy saját maguk ellen írtak valamit. Na most ezek azok a dolgok, amik egészen megdöbbentőek. Tehát teljesen egyetértek évával abban, hogy ezt a részét a dolognak valahol tisztázni kell. A következő lépés pedig, hogy nagyon jól meg kell nézni valóban az ország gazdaság szerkezetét, és most nem egyes mikro intézkedésekről, vagy egyes ágazatokról, az egész egész gazdaságot. Mert ez olyan, mint egy test, tudja, amikor az emberek valamilyen fáj kivizsgálást tartanak, mert lehet, hogy a karja fáj, de valami egész más a probléma. Tehát egy teljes kivizsgálást kellene tartani, hogy ez a fajta gazdaságszerkezet, ami itt kialakult, ami egy gyarmati gazdaságszerkezet, ez egyrészt fenntartható-e, másrészt hogyan kellene megváltoztatni ahhoz, hogy ne gyarmati legyen, hanem valóban szuverén gazdaság, amelyik képes önmagát ellátni. Igen, a növekedés ö, szóval kapcsolatban ö, nyilvánvalóan ugye a, a fenntarthatóságban ennek a növekedés fogalomnak egy negatív kicsengése van, de azt gondolom, hogy Andrea arra gondol, hogy hát a gazdaság induljon el, így működjön, van, van, fejlődjön. Működik, Tehát a növekedés igen. az már nem biztos, hogy a legjobb szó, mert az Én, ökológiai értem, szempontból nem, annak negatíva a megítés. Működjön a gazdaság, hanem, hogy működjön a gazdaság, igen, termeljen annyi termeljen. jövedelmet, hogy abból meg tudjon élni ez a 10 millió ember Magát. Igen, Na, igen. Most Na most a, a, ennek a ennek a termelésnek milyen a Mondja? Hát igen szeretnék én is, ez még egy, egy érdekes gondolatom témát azzal kezdeném, hogy Ugye azt mondtam, hogy a teljes igazság ismeret elvezetne Magyarországnak a kiúthoz. Ebben egy ragyogó lehetőség, hogy Gyurcsány Ferenc és kollégái beköltöztek az avasi lakótelepre. Javaslom, hogy töltsék az elkövetkezendő napokat azzal, hogy mondják el nekik, hogy hogyan lehetett egy kis titkárból milliárdos, hogy hogyan kell azt csinálni, hogy az embernek a barátja a vagyonkezelőnél ill az anyós a Magyar Fejlesztési Bankban és magyar állami vagyont szépen egy tudattal kimozdítani, mert ez hasznára azoknak, akikhez, akikhez beülnek, ugyanis ednek a folyamatnak az eredményeképpen élnek, ők most úgy az avasi lakótelepen, ahogy élnek. Tehát érzik, gondolom, hogy mire gondolok. A másik az, hogy, ami, hogyha fordítsuk komolyra a szót, én azt gondolom, hogy mivel a helyzet ennyire egyensúlytalan, veszélyes, kielezett, sok-sok minden probléma van. Még egyszer mondanám, hogy az őszinte párbeszéd a társadalom szintjén, a gazdaság szintjén pedig azt hiszem, hogy a fő törekvéseknek annak kell lenni, hogy a gazdasági egyensúlynak a megőrzése és helyreállítása, és hát ugye az eszközökben lehet vitatkozni, de a fő cél az most más nem lehet, hiszen hogyha felborul a gazdasági egyensúly, akkor ennek az országnak vége. Tehát most mindent ebbe, ebbe az irányba kell fókuszálni, de úgy, hogy közben azokat az alapvető javainkat, amik a jövőnk záloga a, tehát a termőföldjeinket, az ivóvízeinket, a természeti értékeinket, azokat megtartani. Ez a, ezek, ezeknek teljes prioritást kell adni, mert utána aztán majd vitatkozhatunk, beszélgetünk arról, hogy mit csinálunk ezzel az országgal, de ahhoz, hogy vitatkozhassunk róla, hogy mi legyen az országgal, az meg kell tartani az országot. az országot. Tehát ez most, a, ez most az első számú prioritás. És mindent Mindenkinek ez alá kell rendelni mindenféle sértettséget, mindenféle haragját, mindenféle ö, rossz érzését, mert, mert később akkor már nem lesz miről beszélnünk. Ja. Ö, amiben viszont én komoly szeretnék megfogalmazni a mostani kormánynak a, a szemléletmódja ö, ö, ö, vonatkozásában az az, hogy úgy látom, hogy a, a természeti értékek megőrzése, a biológiai diverzitás fenntartása, ez nagyon-nagyon a végén van, vagy sehol sincs a prioritási sorban, holott, aki ismeri a tudományos elemzéseket, az pontosan tudja, hogy a világot fenyegető legnagyobb veszélyek között kiemelkedően és kiugróan vezető helyen van a természeti ö, sokféleségnek a, a csökkenése, tehát a magyarországi természetvédelemnek a, a háttérbeszólítása, a leépítése, lenullázása a környezetvédő civil szervezetek ellenfolyó kvázi hadjárat, ez egy hibás politika. Ezt most innen üzenem. Így van, én még talán azt szeretném hozzátenni, ha prioritásokról beszélünk, és ugye nagyon nehéz, mert amikor egy ország ennyire leült, mint a miénk, akkor igen nehéz prioritásokhoz nyúlni, mert hiszen minden. Bajban van. De ami Éva mondott tökéletesen egyetértek vele, és talán azt javasolnám abszolút prioritásnak, hogy olyan gazdaságpolitikai programot kellene kidolgozni, ami feltétlenül a magyar vállalkozásokat hozza a helyzetbe. Tehát úgy csoportosítani a pénzeket, hogy az elsőrendű feladat az, hogy magyar vállalkozások indulhassanak, megmaradhassanak, fejlődhessenek. Mert a magyar vállalkozás az, ami itt van, ami itteni munkaerőt használ, amelyik itt termel, itteni hozzáadott értéket, és amelyiknek a haszna is itt marad, és feltehetően, és remélhetőleg itt e, fektetik be. Tehát ez, ez a kulcsa a jövőnek. És hogyha ehhez át kell csoportosítani költségvetési pénzeket, akkor át kell csoportosítani költségvetési pénzeket. Hát, a... most... Mi a gyakorlat ebben ezen a téren most? Most uh, hozzá kell -e ehhez tenni, Andréából egyetértve, hogy a, a Fidesz-kormány meghirdetett politikája az többé-kevésbé megfelel ennek, hiszen célult tűzték ki a kis és közepes vállalkozásoknak a támogatását, és ugye a vidékfejlesztésben azt a fenntartható vidékfejlesztési uh, koncepciót, amit mi maximálisan támogatni tudunk, szinte egybeesik a a, az élő láncnak a, a vidékfejlesztési politikai javaslataival. Azonban azt látjuk, hogy szavakban meg volt a szándék, de a kormánynak nem volt, és talán nem is lesz ereje ezt végig, végigvinni, hiszen a kis és közepes ö, ö, vállalkozások, a családi gazdaságok támogatása ugye azt jelenti pontosan lefordítva magyarra, hogy a rendelkezésre álló forrásokat, vagy azoknak egy részét, egy jelentős részét, ha azt akarom, hogy hatása legyen, oda juttatom a támogatandó körnek. És úgy látom, hogy ehhez nincsen ereje a kormánynak, hiszen akkor szembe kell kerülni azokkal az erőkkel, akik az eddigi helyzetnek haszonélvezői voltak. És itt van a konfliktus ma Magyarországon. És itt kell, hogy a társadalmi párbeszéd belépjen, Igen. hogy azok, akik ezt látják, és szeretnének ez ügyben megszólalni és tenni valamit, ezek hallhass, hallathassák a hangjukat, és érvényt szerezzenek ennek. És milyennek kéne lennie a társadalmi párbeszédnek? őszintének és nyíltnak. Tehát nem egy ilyen kreált ö, helyzetnek, ahol úgy néz ki, mintha beszélgetnénk, úgy néz ki, mintha meghallgatnánk. De most konkrét technikai részletekre is kell vagyok, hogy mi az, ami, ami, amit meg kéne tenni, ami most hiányzik. Hát én azt gondolom, Hiányzott hogy... az előző nyolc évben is, de mindegy. Igen, igen. Ezzel, de akkor, akkor formálisan igyekeztek a látszatot föntartani, most már a formalitásra sem nagyon ügyelnek. Én azt gondolom, bár Megmondom őszintén, hogy most a beszélgetés során én azért átéreztem, hogy az ország válságban van. A kormánynak minden erejét a válságkezelésre kell fókuszálni. Ö, valószínűleg ilyen vég vitákat a kisegyházakról, vagy bármi másról most nincs, Na, lakosz, nincs, kapacitá nem, nem, nincs kapacitása, most hogy, hogy, hogy ezt most bonyolítsa. Azonban ugye pont ezért, hozni, pont, ezért, pont ezért fizettünk nagy árat, mert azért nagyobb, egyre nagyobb a feszültség, mert, mert hiányzik ez a fajta párbeszéd. Tehát én ezt őszinte is komoly párbeszédre gondolok. Azt gondolom, hogy egy-egy konkrét témát kéne napirendre tűzni, kiválasztani közül -e a a legégetőbbeket, amikről beszéltem, ami ami most tényleg azonnali döntéseket igényel, és, és arról, nem tudom, mi felajánlottuk ebben a segítségünket, és azt hiszem, hogy meg is fogjuk találni ennek a módját, hogy ezt hogyan szervezzük meg. Mi hajlandóak vagyunk ennek a megszervezésében is részt venni, és minden irányba szeretném mondani, hogy elemi igényt érzünk a visszajelzések alapján, elemi igényt érzünk, az emberek részéről, hiszen sokan szavaztak erre a kormányra, sokan szeretnék fenntartani azt a szimpátiát, azt a pozitív viszonyulást, amivel indultak, de ahhoz szükség van arra, hogy, hogy legyen egy párbeszéd, amiben ők elmondhatják azt, ami, ami őnek őknek sérelem, vagy amit ők hibásnak tartanak, és visszafelé. Én azt gondolom, hogy ehhez minden embernek meg biztosítani kéne a lehetőséget, hogy ebbe bekapcsolódjon, és szerintem ez megszervezhető lehet, hogy éppen nem a kormány oldaláról, amelyik most ugye, leépítéseket kellett eszközöljön, és alig van embere, és alig tudják ellátni a feladatokat, de, de azt gondolom, hogy ha annyit megtesz, hogy az adott kormányzati szakemberek bekapcsolódnak, és egy-egy alkalomra elmennek, akkor ezt a a civil társadalom oldaláról mi vállaljuk, hogy megszervezzük, és azt hiszem, hogy ezen mindenki csak nyerhet. Nyilván ez arra az esetre vonatkozik, hogyha a kormány szándékai és intézkedései mögött abszolút jó indulat és jó szándék el, és csak arról van szó, hogy egyszerűen idő nincs, és energia nincs, és vészhelyzet van, és, és egy, tehát egy ilyen szinte kezelhetetlen állapot, akkor is megkerülhetetlen, mert nem lehet egy olyan országot vezetni, amelyik amelyik belül hullámzik, tehát ez, ez senkinek sem érdeke. Nyilván ilyen módon lehetne kezelni azokat a teljesen elferdített baloldali ö, kritikákat és félrevezető információkat, amit a média is, meg a sutogó propaganda is nyomad. Tehát azt hiszem, hogy elemi érdekünk, és akkor ugye a legfontosabb kérdésekről kéne beszélnünk, amikről hát az elő, amik ahhoz szükségesek, hogy egyáltalán ez az ország fennmaradjon, és hosszú távon is képes legyen fennmaradni, hiszen... Azt szeretném csak érzékeltetni, hogy itt politikával foglalkozni ma Magyarországon ebben a történelmi helyzetben csak olyannak szabad, aki felelősséget vállal a jelenben és a jövőben a 10 millió magyar emberért. Itt erről van szó, semmi másról nincs szó. Akik ezt fölvállalják, és én bízom benne, hogy talán vannak ilyenek, hogy ők felelősséget vállalnak, azok szerintem bátran leülhetnek egy-egy ilyen asztalhoz, ahol meg lehet vitatni ezeket a kérdéseket. És tényvánvalóan itt alapfeltétel az is, hogy egy-egy ilyen alkalmat az ellenzék ne arra használjon, hogy a saját ö, hatalmát próbálja meg visszatolni, a saját hazugságait benyomni, tehát csak tények és valóság alapján érdemes vitákat nyitni. Igen, ez egy nagyon-nagyon lényeges pont, mert azt hiszem, hogy mindenkiben hatalmas bizalom, vagy nagyon sokakban hatalom, hatalmas bizalom él a kormány iránt, és azt várták, hogy az előző, nyolc év gazdasági és politikai katasztrófáját valahogy megfordítják, de ehhez valóban szükség van arra, hogy kormány és ország együtt, együtt dolgozzon Igen. feltétlenül, és hát az ellenzéknek meg kell tanulnia ellenzék módon viselkedni és Belelős nem ellenzék kér. módon ellenség módon egyébként még a, az ellenzék és a külföld kapcsolatához talán hozzáfűzném azt, hogy ugye, hogy la femme de sersé, la Jean, ugye mindig a pénzt kell keresni és az igaz, hogy a baloldali liberális ellenzéket roppantúl támogatja a külföldi baloldali liberális szocialista beállítottságú politikai konglomerátum, akik nagyon sok helyen hatalmon vannak, és aki megnézte a, a parlamenti ülést múlt héten, ahol három órán keresztül Ö, ostorozták ö, szegény Orbán Viktort Strasbourgban. Strasbourgban. Igen, hát ugye, aki ezt végignézte és végigélte, hogy a liberális-szocialista koalíció milyen módon támadott egy kétharmados többséggel miniszterelnöki székben ülő miniszterelnököt és az országát, ez egy, ez egy rendkívüli élmény volt. Pedig én elég sok parlamenti közvetítést néztem már, de ez, ez, ez valami másod. De nem, nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy ez igaz, hogy van egy ilyen politikai rokonság a külföldi és a hazai baloldali politikai pártok között. De azért azt sem szabad elfelejteni, hogy a külföld nem mindenki, de nagyon sok uh, politikus és sajtóorgánum azért támogatja olyan nagyon a jelenlegi ellenzéket, mert ők azok, akiknek a gazdaságpolitikája a legnagyobb hasznot hajtja a külföldi gazdaságoknak. Tehát Ez ők itt azok, van a akik feltételek nélkül a külföld számára előnyös módon uh, intézi a magyar gazdaság helyzetét és ezért tartunk ott, ahol tartunk. De én meg visszatérnék még arra a kérdésre, hogy akkor mit is kéne mondjuk kormány arról csinálni. Viszonylag könnyű helyzetben vannak, pokolja nehéz helyzetben vannak, de egy dolog miatt könnyű helyzetben vannak. Azért, mert a politika, amit meghirdettek, amikről az előbb már szó esett, az jó. Tehát csak azt kéne következetesen végrehajtani. Viszont az, hogy most fölmeri -e vállalni, és van-e ereje, és van-e mozgástere, ez egy nagyon fontos kérdés, aláhúznám. Van-e mozgástere arra Orbán Viktornak, hogy végrehajtsa azt a programot, amit meghirdetett? Ugye Ángyán József lemondása az egy határozottan rossz jel, hiszen a vidékfejlesztés és a, a magyar termőföldek ügye, az gyakorlatilag alapkérdés Magyarország jövője szempontjából. Itt meghirdettek egy vidékstratégiát, amit szinte mindenki örömmel üdvözölt, azt a 180 nagyvállalatot kivéve, akiket ez hátrányosan érintene hiszen a föld ugyanaz, ami mint a pénz, hogy most vagy a, a családi gazdánál van, vagy a nagy birtokosnál van. Ha a családi gazdánál van, akkor abból az ő családja megél, ott tud maradni a településen, ott adózik, a jövedelem ott marad helyben, és akkor elkezd élni a vidék, hogyha egy profitorientált részvénytársasági a, a terület, vagy ő használja, akkor ugye az a jövedelem, az, mint a húzat kiviszi, mint az összes többi jövedelmet. És hozzá szeretném tenni, hogy hatalmas tévedésben van az, aki azt gondolja, hogy a tulajdonos az csak a profitot viszi ki. Az már kiment a divatból. Ma már pénzivatjuként használják a, a cégeket, mindent kivesznek belőle, amit csak lehet. Van ugye éppen Bajnai Gordon, akik, Akit ma ugye Magyarország megváltójaként szerettek igen. volna néhányan föltüntetni Nyugatról, igen. hát ő nagy szakértője ennek. Tehát, hogy kiberezni egy céget, sőt, még hiteleket is fölvenni a végtelenségig, eladósítani, és utána eltűnni. Uh -huh. Ugye a GMO botrány kapcsán fölmerült a Szigetkem nevű a nagy agrárvállalkozásnak a, a neve, amelyikben valahol föltünk Gráf József, még, mini, mini, mini, igen, hát volt miniszter, nyilatkozott is. Erről, és az, azt nyilatkozta, hogy ez a cég ez csődben van, már nem tud senkinek fizetni. Na most ez egy 1,1 milliárdos, vagy nem tudom, tehát milliárdos nagyságrendű forgalmú cég volt. Ugye egyik oldalon azt sújkolják, hogy csak a nagy cégek a garancia, mert csak azok tudnak profi módon. a másik oldalon meg szépen csődbe megy egy ilyen hatalmas cég. Tehát itt óriási ellentmondások vannak, de még egyszer szeretném mondani, hogy egy egy olyan nagyvállalat, amelyik mondjuk használ több na, tízezres nagyságrendű állami földet, és fölveszi, az összes ehhez kapcsolódó Európai Uniós támogatást, beleértve a fejlesztési forrásokat is, az garancia arra, hogy azok a pénzek nem maradnak ott a helyi közösségnél. Ezek a települések eladósodnak, nyomorognak, a fiatalok nem találnak megélhetést, kénytelenek városba vándorolni, így a városi ember se talál megélhetést lassan. Kivándorolnak a fiataljaink, hát nem kéne erre komolyabban odafigyelni, erre a, erre a folyamatra? Hát ez egy tragédiát. És, el... és azért, mert nem merünk hozzá nyúlni ahhoz a, a nagyon kis létszámú erős emberhez. Tehát én azt mondom, hogy Orbán Viktornak ereje volt, hogy szembeszálljon az egész világgal, akkor legyen ereje, hogy szembeszáll a saját ö, magyar ö, erőcsoportjainkkal is, és megmondja neki, hogy bocsánat, de én arra vállalkoztam, hogy a 10 millió magyar ember érdekeit képviselem. Ezt várjuk tőle. Még arra szeretnék rákérdezni, hogy Ugye Magyarország most a fekete Péter, úgy tűnik, de azért itt van még néhány ország, amelyik, én úgy tudom, hogy gazdaságilag rosszabb helyzetben van. Görögország, vagy Portugália, vagy Írószágról is hallani a dolgokat ezekről. Nincs szó a nyugaton, vagy, vagy most uh, ilyen kettős mérce van? Vagy hogy hát hogy megy Abszolút ez? kettős mérce van, feltétlenül kettős mérce van, hiszen ez egész idő alatt arról beszélünk, hogy kettős mérce van mindenféle szempontból, abból is, hogy Magyarországot hogy ítélik meg, meg Magyarországon belül kormányt, ellenzéket hogy ítélnek meg. De egyébként természetesen ezek az úgynevezett periféria országok is nagyon nagy bajban vannak, és hát az látható is, hogy ott mi történik, nem? Hát Görögországot éppen elárverezik. Ez, ez teljesen nyilván. Te államcsőd magyarul? Hát államcsőd nincsen még egyelőre, ha bár azt is meg kell mondanom, hogy a londoni elemzők nagyjából egyetértenek abban, hogy államcsőd lesz, mert a dolog fenntarthatatlan, de ugye hatalmas kölcsönöket vetetnek fel velük, amiket úgy szintén nincsen reményük visszafizetni egyáltalán, és hát rájuk erőltettek egy olyan privatizációs programot, amit most ráadásul még fel is kell gyorsítaniuk, mert azt hiszem éppen most kaptak megrovást a valuta alaptól, hogy nem privatizálnak elég gyorsan ami aztán garantálja azt, hogy ugyanúgy nem maradt semmiük, mint ahogy nekünk, és akkor majd ők is elkezdhetnek gondolkodni azon, amit mi. De ugye más, más szempontból van szó a perifériáról, mert ők benne vannak az euróövezetben, tehát az mm -hmm. egy euróövezeti probléma, ami elég nagy probléma egyébként, és valószínűleg az euró összeomlásához fog vezetni, ez is nyílt titok a londoni elemzői körökben többé-kevésbé. Van, aki nem ért vele egyet, de azért a többség most már, most már úgy látja. A mi problémánk az pedig más. A mi problémánk az, amiről már volt szó, hogy kiléptünk abból a... a a keretből, ahol nekünk tartózkodnunk kell, és a ezt nagyon nem veszi. Nagyon nem veszi jó néven senki, mert, mert ez így van jó, jól, ahogy mi vagyunk. Ne adjunk mi ötleteket senki másnak, mert hát akkor esetleg más is elkezdik követni a, a példánkat. Semmiképpen ne próbáljunk kilépni ebből az adóságfizető mókuskerékből, abból a gazdaságszerkezetből, amiben vagyunk, ami majdnem mindenkinek jó kivéve minket, és és ne próbáljunk mi olyan politikai újításokat sem, hogy az alkotmányunkba beleteszünk olyan dolgokat, hogy a házasság az csak férfi és nő közt van, és nem mások között, meg, meg ez egy keresztény ország, mert ez nagyon sokaknak a, a jó érzését sérti. Úgyhogy nagyon sok minden miatt vagyunk mi fekete bárányok, és az a periféria is, de másoknál fogva. Hm ez szerint több ok miatt haragszanak ránk, rájuk csak idéző ebben a csak gazdasági okokból, ránk viszont úgy tűnik, hogy. hát nem haragszanak, mindenért haragszanak, hogy így mondjam. Szerintem ott egy veszélyes precedens teremtettünk. Ott megvan a megfelelő hogy mondjam, igazodó kormány pillanatnyilag, tehát. Hát megvan, csak tudja, ott az a probléma, hogy hiába van igazodó kormány, önnek, önnek igaza van, hiszen leváltották a megválasztott görög miniszterelnököt, leválasztották, le, leváltották a megválasztott olasz miniszterelnököt, akik a szavazó polgárok választottak meg, és oda tettek, pontosan, oda tettek mindenhova egy volt befektetési banki szakembert, aki megkapta a kiképzését a különböző nemzetközi szervezeteknél, és aki technok Rata, ugye? az majd most, szolgál, most, most majd szállítja azt az országot, amíg lehet, de az euróövezet problémája akkora, hogy igazán hosszú távon ezt nem lehet megoldani így, ahogy van. És ugyanerre készültek nálunk is leváltani ezt a, ezt a renitenskedő... Kormányt, de hát de szerencsére... Ennek a előkészítése volt, ugye, Így van. adácsony. Így pontosan, de hát Tolános. szerencsére azért a, a magyarok megmozdultak. Igen, mert hogyha le kell váltani a miniszterelnökünket, akkor azt mi szeretnénk megtenni. Persze nekem az mindig nagyon e, gyanús, hogy egy olyan világban élünk, ahol a, az országnak majdnem el van adósodva, és ez a struktúrális probléma ez az országok túlnyomó többségére jellemző, még uh -huh. olyan nagy országokra is, mint az Egyesült Államok. Aztán az Tehát tulajdonképpen ez, ez, ez, ez, ez, ez egy olyan alapvető struktúrális problémára utal, ami, ami, ami hát ez, ez bőven nem a magyarok és Magyarország problémája, hanem minden mindenkinek a saját problémája ugyanígy így igaz. Így igaz. Ez egy általános szerkezeti probléma. Igen. Tehát itt azért még lesz sírás-sívás. Tulajdonképpen a globalizációnak nevezett kapitalizmusnak az utolás folyamájáról van szó, azzal, a szemben, ha nem tévedek. szintén szóval én érzek egy, egy, egy nagyon komoly Beavatkozási szándékot az Amerikai Egyesült Államok részéről az európai politikába, amit már nem is lepleznek. Most nyilatkozta éppen a választási kampányában Obama elnök úr, hogy egyre nagyobb az, az Amerikai Egyesült Államok befolyása a világban, és ő ezt büszkén jelentette be. Mi is így érezzük? Nálunk ez a fő politika. Igen. Na most az Európai Uniónak viszont a stabilitás lenne az érdeke, tehát keményen össze kéne kapaszkodni az európai országoknak azért, hogy megmaradjanak. És ez a politika, amit most magyar Ország ellen is voltatnak, ez, ez, ez nagyon veszélyes Európára nézve Hát néző és veszélyes. Is is nagyon nagyon komolyan veszélyes, és, és hát utána kell alaposan nézni, hogy honnan vezérlik ezt a politikát. Kész, borzasztó. <laughs> Azt én, hittem, hogy két óra az rettentő én, én megköszönöm nem, nem a nem is hogy a, a, a, a, a, a, a hívásunkat elfogadták, és úgy érzem, hogy kifejezetten izgalmas műsort uh, sikerült uh, itt uh, hát a, a hallgatók számára uh, adnunk. Én bízom benne, és, és biztos vagyok benne, hogy még lesz, még találkozunk egymással, mert van miről beszélgetnünk, és az élet is fogja hozni, hogy lesz is miről. Részben azt mondom, hogy attól tartok, de részben remélem, hogy ez jó, jó dolgokat is fog hozni. Tehát folytatjuk ezt a témát, és még egyszer megköszönöm akkor a vendégeinknek, Át Sándornak és Hoso Andreánnak hogy... Sándor. Név, Éva. Sándor Évának, igen. Régen <gül> már előre mentek a gondolataim, uh -huh. ö, hogy ö, elfogadtak a meghívásunkat, és hát két év múlva találkozunk egy következő izgalmas témával. köszönjük szépen a, a lehetőséget. Évet.